Ja, då ska hälsa välkomna till Podcast Select. Efter en väldigt lång semester här så är vi äntligen tillbaka, laddade inför hösten. Med mig som vanligt har jag Blümstrand. känna. Och en ny snubbe på sajten som vi låter presentera sig själv. Ja, äh, ännu en Marcus. Varför, för varför inte? <laughs> Marcus Somminen heter jag. Jag vet inte riktigt vad jag ska presentera mig själv så, alltså, Jag har bloggat och sånt tidigare Och sen så glädjer jag bara in på ett bananskal Lite till Playselect mm. Så nu är jag här Och så, jag vet inte, jag kommer väl vara Regulär på podcasten bland annat Ja Så att. Eh, jag ser Och recensioner här. också mycket. Ja, recensioner kommer det bli en del framöver PS Vita är väl Ja, det, det är väl främst min plattform Där liksom, eftersom mm. det inte är så många som har det Mm så. Och så äger du en PS4 också? Mm, det gör jag. Ja, och sen har jag ju fler konsoler än så, men av de som är aktuella liksom. Ja. Yes. ja blir du Xbox One i höst eller nästa år då? Uh, jag väntar på att det måste finnas ungefär en handfull titlar som jag vill ha uh, ah, okay. innan jag skaffar den. Men uh, än så länge är det väl bara Sunset och Halo Collection. Ja, uh, du, du som jag då, sitter och väntar på uh, tre, fyra spel när man plockar upp uh, maskinen. Precis, precis. Men PS4 kommer ju vara min main konsol liksom. Jag, jag tror det gäller typ alla. Så ja. I hela Sverige. För att jag menar, alla bara inse att ja, spelen nu snyggas på den här konsolen. Ja, vi har kört Playstation innan i stor utsträckning här i Sverige. Och äh, den kom hit först. Ja, men precis. Så att, det, det ja. Så är det med det. Alltså, eh. just det där med alltså om man kollar på um, attachment-riten. Uh, nu har jag inte sett siffrorna från Sverige, men de släppte ju för Tyskland. Mm -hmm. Mm -hmm. Och där uh, Tyskland fick ju Xbox One uh, lanseringsdagen. Mm. Och de fick ju också PS4-lanseringsdagen. Och fortfarande så ligger eh, Playstation 4 Tre gånger så mycket försäljning Och inte mm. också Xbox, ett av de länderna Där faktiskt Xbox går Eller Xbox i <laughs> Tyskland Och ett av de länderna där Xbox går bra Ja, det går väldigt Alltså 3 till 1 i försäljning Är väldigt mycket Och Tyskland är ett av de köpstarkaste länderna I Europa mm. Men jag tror Och... fortfarande det handlar om mycket att Sen Microsoft sköt sig själv i foten De, liksom, de fortfarande är fortfarande skottskadade från det men jag alltså börjar märka ändå gällande det här liksom att för, för jag kommer att föra E3 jag men visst att det ju typ att det så ha ju share a game typ och 100 dollar mer och allting och där typ så här okej okay, Microsoft ni, ni, ni kommer liksom ni kommer, om, om PlayStation 3 var ett misslyckande så kommer det här vara liksom katastrofalt och med tanke på hur jävla illa det var så tycker jag ändå att de har fått folk att vänja sig vid tanken att ah, men Xbox One är inte så hemskt. Och, för att jag ser många som bara oh, typ Halo Collection var nice typ när det kom. Även om det, liksom, det, det smög sig fram så det var ingen liksom, nyhet riktigt. Men, och så Sunset och så liksom, Farce Horizon. Och, och sen bara, ah, men det är ändå en del exclusives. Och jag, jag börjar ändå se typ, en trend att folk glömmer av på typ, Forgiver. Eh, jo men det är väl eh, lite som, det är exakt som med Sony när de varit hackade, när PSN var hackat och sånt där. Det är liksom, Samt. det är bortglömt idag. Av majoriteten mm, Jo, absolut mm. jag, vet inte, alltså, jag, jag ja, alltså det här med digitala grejer Har inte en problem med, För jag har faktiskt gått digitalt senaste månaden mm, Ja, eh, samma helt, här. helt och hållet jag, jag kände bara, speciellt när jag bodde här hos mina föräldrar i Stockholm När jag jobbar under sommaren Så känner jag bara att Jag kommer från jobbet, jag orkar inte böja mig och dra ut några jävla skivor och byta. <laughs> alltså det, det är ren fucking laziness och, så, men, och sen känns det också liksom att konsolerna är faktiskt bygg, Deras infrastruktur är byggda för att vara digital Alltså, alltså jag kommer vara så här, jag kommer inte köpa allt allt digitalt. Nej. Men om det är ett självklart spel som hele collection eller typ Last of Us Remaster eller något som jag bara vet att det här kommer jag gilla, mm. eh, typ GTA 5, då vill jag ha det digitalt, men är det ett spel som jag kanske bara vill testa. Då okay. kan jag tänka mig okej, okay, jag köper det, jag typ importerar det från Amazon UK eller om nu är det inte ser så billigt för nu är det frakt. Ja, ah, de la till frakten mm, precis. Men men att jag liksom importerar från billigaste stället eller köper tradera liksom och spar spel och sen säljer jag. Av. Det det kanske jag gör med spel som, jag, som är så 6 och 7 bara, men det ser ändå relativt skoj ut och jag vill spela något, men annars känner jag att jag vill gå digitalt i alla det ja. Jo. För, det, är lika, jag känner lite, det är också så här det är nyttigt att vänja sig lite för annars kommer man bara gråta blod sen när de slutar liksom trycka upp massa fördrag och sånt känner jag. Uh. Ja. Min, min tanke med det är att jag köper äh, på, alltså fysisk kopia köper jag på de spelen som typ Last of Us Remastered, som jag vet att om en polare köper en PS4, då kommer jag bara här, låna det här av mig, Du kommer jag älska det liksom. Så att, play spel som man kan låna ut och lite sånt där. Kommer jag blivit. köpa fysiskt. Ja. ja, ja jag bryr mig inte om mina vänner så att... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nej men, nej, alltså jag, jag har faktiskt en del konsol där vi så här, till och från, vi har inte bytt så mycket spel, men jag menar alla har flera konsoler och Ja. Ja, jag lånade ut läst när han spelade klart det så tänkte jag bara fan. Nej men jag brukar spela ut... <laughs> spel jag bara läste oss. Men ja, ja. ja jag har lånat ut typ Assassin's Creed Black Flag och sånt där som jag har på mm. fysisk kopia och sen har jag lånat typ Wolfenstein och lite sånt där och Polar och sånt. Så mm. Vi byter slåna lite till och från old school style så att säga. Ja, men jag har en kompis i Uppsala faktiskt som jag brukar byta spel med från Det blir lite typ recensionsex typ när det har lagt sig stormen mm. liksom efteråt och då, då får han spela något. men ja, alltså ja. Det är jävligt smidigt, men digitalt bara. Det är väl jag jo. känner och nu låter jag typ det som en livsfilosof, men man kommer ändå dö ändå och då spelar det inte roll några man har lite kartonger i hyllan, känner jag, jag vill, bara, jag vill bara spara in några sekunder på att starta upp mitt spel så smidigt som möjligt. Ja, um, nej. Och alltså du... Det är jätteskoj med samlingar, men jag känner att jag har ändå inte ekonomin ekonomin. Och... Jag, alltså jag började aldrig samla i min uppväxt Jag sålde alltid av saker och ting Så jag har typ ja. kommit så långt i mitt liv och känna att oh, nu, nu börjar allt bli så digitalt för mig Så att jag känner liksom att Det är för sent Men lite så alltså, bara, Hade man börjat samla typ på nästtiden och, och fortsatt med det Då förstår att man är riktigt anti-digitalt och hela den saken Men ja. jag är aldrig riktigt vant med Vi har liksom så här hundra spel i en hylla Och cherish om. dem Jag tycker det är skitpol på folk som gör det eh, Sen tycker jag typ att saker som gaminggrannen är lite läskigt När deras hylla är typ värd en halv miljon Men eh, ja Alltså det är spelsamlingar och sånt, alltså jag tycker att figurer och samlarobjekt är ju roligare än liksom bara själva kartonger. Till specialutgåvor det är ändå liksom, det kan jag ändå förstå. Men just att ha här, alltså de här plastgrejerna i hyllan kan jag tycka ibland, just fördralen är inte så jäkla attraktivt det alltid. Det är... Nej alltså, det är väl lite som, jag, är, jag kan inte påstå att jag är digitalt, men jag vill fortfarande ha min fysiska uh, utgåva. Uh, speciellt uh, samlarutgåvorna, men jag är ju därmed <laughs> inga problem. alltså typ byta in eh, eller sälja av den fysiska skivan och sedan köpa spelet digitalt. Mm. Och så att det får båda värde slippa byta skiva men ändå ha eh, samlargrejerna så att säga i hyllan ja. eh, fortfarande. Alltså det, många tror ju nu också att varför man skulle ha det fysiskt det är för att man bara ah, man sparar minne på hårddisken. Nej, det gör man inte för den installerar allt lika mycket som om du skulle köpa det digitalt. Och vilket gör den mindre också och sliter mindre på konsolen faktiskt. Så att, eh, det mm. jag har märkt för att, mm. jag märkt. Jag tror det var. Vilket spel var det jag köpte båda gångerna? Jo, Tomb Raider. Mm. Eh, mm. Jag hade kvar skivan och hade köpt det digitalt. Och jag, jag kommer ihåg att det låter en del. Vissa spel låter PS4 ner en del på. Info, Second Son var också sånt spel. Ja, vad säger de? Det är det, okej, okay, ja. mm. Men jag märkte på Tomb att det var en rejäl skillnad faktiskt på Decibellen när jag inte hade en skiva i. Och jag vet inte om det var bara att den satt där eller om det var att den skulle typ snurra till när man gång gång när man bytte barn eller vad, vad som helst. Jag har ingen aning vad det är men det kan vara en en gångs förteelse. Men för jag, hittade, typ, jag har sett tendenser, eller rättare sagt hört tendenser till att... Om du kör digitalt så låter det mindre. Det är klart att det, det låter mindre för att du kommer aldrig ha någon sökning på eh, en, skiva, en optisk ja. enhet. Men, alltså sen men gör samtidigt, man det under tiden man spelar? Det är jag undrar, alltså I början och startup förstår jag. För jag har en hört. Den, den, gör, den gör det i början för att, det är för att du ska ja. autentisera skivan. Det vet uh, jag. Men Dis, uh, uh, uh. som jag märkte när jag körde Remasterna på Las Vegas nu. Uh, när jag tog av med hörlurarna. Uh, och vi satt och spelade det multiplayer nu i fredags i, i några timmar. Mm. Och eh, ibland så eh, skakar den till och läser in, men det är bara i början de första sekunderna när den ska lä läsa in i banan. Mm, okay. Men det, det är ju ingenting alltså, stort som är störande eller någonting sånt Nej. Det är inte som gamla PS2-tiden när den var tvungen att läsa från skivan hela tiden Alltså jag brukar, alltså, så länge inte typet väldigt tillbaka ut som inte kräver headset alltså... Typ spelar jag Titanfall Halo eller något sånt där spel där jag verkligen vill ha bra ljud och kör mina ps 4 men annars kör jag öppet och... Jag har, aldrig, jag har inte stört mig ännu på ljudet. Det enda problemet jag har dock är att... Eh, jag har köpt en ny tv och den kommer inte titta på väggen utan den kommer stå på tv-bänken och då måste jag flytta ner mina konsoler i tv-bänken och... Xbox-banan är nere hela tiden, det ska den kred för, men sen är den ju stort som ett jävla hus själv så det vore konstigt om den lät mycket. Eh, men PS4, när jag ställer in den i min tv-bänk, och jag vet flera som har haft samma sak, så... Det är väldigt mycket så här, det blåser mycket värme liksom bakåt som ska blåsa ut. Och efter ett tag så blir det väldigt varmt i bänken och det låter faktiskt mycket mer för att det blir en liksom resonans som en låda nästan. Så att jag funderar nästan på att jag ska skära ut ner till och bara fixa ett luftflöde typ. Eh, och det är lite synd att du måste göra det. Eh, jag tror det räcker att du lägger typ ett eller två, det för att du dra så att det får, alltså, kommer upp lite. Alltså, jag kan köpa sådana här <skratt> finns i olika höjder spudde sjölandet men tycker du är man hittat den här året <skratt> ja nej nej men så att upklagare uh, <skratt> <skratt> ja det blir ja, det blir såna här möbelkudda mm, ja men precis fast fast gummi jag vet att det fanns typ när jag köpte högtalare fanns det såna som var typ ja det är vimbart Ja, alltså det går att fixa allt sånt mötesfres vi får se nu har jag tre konsoler och ps4:n och är ju en stor till vänster och höger Xbox One, den är det så stor. Så att... uh, ja. Ska vi gå vidare med avsnitt så att vi kan behandla någonting? Ja, ja. <laughs> inte bara uh, flumma. Off-topic, uh, ganska vanligt i po po och podcast. Det är väldigt är roligt, lätt att bli off-topic, mm. uh, tycker jag. Uh, om vi tar nyngelsflödet som har hänt sen senast. Så... Får jag bara flika in om tanke uh. på att vi snackar digitalt? Uh, PlayStation Now. Då kan jag börja med det? Ja, det kan du väl för vi göra. Vilken segway. Ja, eller hur? <laughs> Till fyra nästa. Nej, men eh, Sony har ju i Nordamerika kört PlayStation Now sedan Vad blir det, ett halvår tillbaka. Closed beta ungefär. Ja, något sånt, ja. Typ. ja Sen i så ungefär. Eh, och nu här i veckan blev den open. Och jag har även kollat typ folk som har testat och de förklarat att det fungerar. Eh, och nu funkar den här applikationen bara på ps 4 men tanken är att de ska fungera på en PlayStation 3, en PlayStation Vita, en PlayStation TV eller en Sony TV. Och jag hoppas min funkar för jag vill testa hur det funkar på en TV, riktigt lite coolt. Jag gissar bara att processen måste vara tillräckligt snabb typ, för att få fräsa med den här signalen du tar emot. Och sen kopplar du väl typ in... En som jag förstår, nu är det bara en DualShock 3 du kan spela med det, om du bara köper på en tv eller en PS Vita TV, men ja, hur som helst. Idag är det Playstation 4 som funkar, de kommer fasa in alla de andra konsolerna sen och det kommer bli så ett trevligt ekosystem där du kan spela massa Playstation 3-titlar och annat. Just nu är det bara PS 3-titlar och det är inte speciellt många, men jag såg ändå Metal Gear, äh, vad det? Metal Gear, so Metal Gear Solid HD och 4, så typ, känner man sedan PS 4, Hm, jag har inte spelat Metal Gear innan. Och vill spela dem innan man spelar det nya. Så är det ju faktiskt rätt jäkla nice. Uh, Men det, det är blir... alltså det är hela samlingen man Vad sa ni? Det är alltså All hela samlingen då. <laughs> <laughs> <laughs> det där var bra. <laughs> <laughs> det timing. Det är alltså ja. hela samlingen då man roll. Ja, det, eller vänta nej. Det var inte ettan. För att den ena Det blir tvåan, trean... Vet, –Vad blir det nu? Peace Walker. Peace Walker och 4:an precis. Så de kan du spela liksom på en PS4 idag med PS4:s kontroll, är lite nice. Ja, men det är ändå de två viktiga spelen in, eller ja, Peace Walker är den viktiga egentligen innan uh, in uh, som som Phantom eller Pain. Eller så, sånt. Ja, mm. hur som helst. Sen kunde du spela typ Grid 2 var det någon som visar, jag tror det var Darksiders och lite andra spel. Uh, det, det, det är ju betastadiet så vare sig det, vi snackar om priser eller spel så ska man ju liksom inte dra för mycket slutsatser men... Jag kollar på en kille faktiskt från att han klickade, han köpte GRID då eh, och processen gick relativt liksom smärtsamt till att köpa produkten eller hyra rättare sagt. Men det tog två minuter för konsolen att liksom att, vad heter det? Authentic, ja, att den skulle bli liksom bekräftat att han hade hyrt spelet och det tog två minuter från att spelet ens botade upp. Och sen skulle den göra sin grej så det tog faktiskt tre minuter från att han klickade på spelet tills han var igång. Vilket det är för länge så att, där måste de verkligen, nu hade han 23 23 upp, 23 ner och 3 upp. Eh, vilket inte är jättesnabbt. men här i Sverige brukar vara mycket snabbare internet så att, har man typ 110 så kanske det går snabbare. Men det var det största problemet jag såg just nu utöver då priserna självklart. Då måste, måste man ju pilla lite med. Men eh, jag tycker ändå ja, är jävligt coolt, han spelade ändå ett bilspel med den hastigheten och han upplevde inte att det liksom förstörde spelet alls. jag menar bilspel och FPS är väl typ de känsligaste spelen för för eftersläpningar och sånt där så att ja, det liksom inte latens mellan handkontrollen och det som sker på skärmen är ju extremt viktigt. Ja, så det, och sen ja, precis så att, ha, du man får ju förutsätta att han hade en helt okej TV också för det finns också en latens liksom, äh, variabel där så har du en TV med liksom, hög MS och halvtask, halvtaskigt internet så blir äh, det nog så bra men, jag vet inte, bor man i Sverige har bra internet och en bra gaming-tv så... Det ska vi alltså, jag undrar när det kommer till Europa. Alltså, jag egentligen bryr mig inte för så länge det är beta, för att eh, jag känner att jag vill ha en final product, och vare sig den kommer i vinter eller nästa år. Det men 2015 gissar jag på att den kommer senast i Europa. Våren har de sagt för Europa. Är det beta då eller är det Nej, fulla? Ah, okay. jag Nej, fulla. Alltså, jag, Okej. Jag vet inte vad ni står på detta, men jag satt och tänkte bara, hm, ja men fan... Jag har aldrig spelat klart om två. Typ, jag har alltid spelat Metal Gear Solid 4 och den med Dorshaw 4-kontrollen det vore nice. Och så typ kan man plocka upp ett annat spel. Kanske Heavy Rain om man är sugen eller något sånt där. För mig så handlar det allting om priset. För att än mm. så länge så verkar det vara väldigt alltså priset verkar vara väldigt högt. Så då kan man lika gärna bara, ja ah, jag har kvar min PS3 då går jag köper det här spelet billigare istället. Mm. Än vad man kan hyra det för. Det är Och sen, sen måste man också tänka på att man alltså det är ju conveniencepengen som lägger på en hel del som jag uppfattar det. Jag vet inte, alltså blir man mer, blir man mer lat mot att köpa digitalt så kanske man kan lägga på liksom 10, 20, 30 kronor gentemot att köpa ett spel och sen sälja av det. Mm. Uh, men jag vet inte, jag tycker ändå det är en spännande utveckling och vi kan gå över till andra. Jag menar, det, var inte, det är inte bara liksom Sony som håller på att pyssla med sådana här tjänster utan EA gick ju även ut med sin uh, EA Access som för tillfället bara är tillgänglig för Xbox One-användare. Kommer bara, var det för lång tid framöver? Ja, för Sony sa liksom att... Uh, jag vet inte om de har varit in the talks, det gissar jag på, men ja, de har ju Playstation Now, de har Playstation Plus. Jag menar, de, de vill inte förstöra Playstation Now med detta. För att, och, och vi kan ju anta att Playstation Now inte kommer innehålla EA-spel för fem år. Det är min gissning. Um, och, ja. Jag skulle tro att du gör det. Alltså EA är dum om inte uh, jo, där, alltså rent ekonomiskt. Så är det idioti att inte ha EA-spel i Playstation Now. Men jo, om jag tänker på problematiken att då liksom underminar de sin, sin andra tjänst. Ja, men det, det gör de inte för att den här... Den, den alltså, EA Access finns ju inte på PS4. Nej. Ja, jag vet inte. Det men... finns ingen vits för att den ska finnas där heller. Det liksom, då skjuter ju Sony sig själv lite i foten med sin nya service också. Uh. Ja, alltså det finns ingen anledning för Sony att ha EA Access när du har Playstation Now. Nej, precis. Hur som helst. Den här tjänsten kommer ge dig för antingen 5 dollar i månaden eller 30 dollar i månaden. Nej, 30 Så. dollar emot. Ja, 5 dollar i månaden, eller 30 dollar om året, så kommer du för tillfället få FIFA 14 med en NFL 25, vilket blir det senaste... Ja, det är förra årets. Ja, förra årets, ja, precis. Pegel 2 och Battlefield 4, och jag menar, problemet är ju att jag tror de som kommer köpa detta och använda den här tjänsten, det är folk som inte är så jätteinsatta, men ändå liksom... Jag, jag tror den här tjänsten kommer bli intressant när Xbox One har funnits ett bra tag, för att... Det kommer bli fler spel. Det, är ingen, det, det kommer garanterat bli... Och sen kommer du faktiskt få early access till, till kommande väldigt många sportspel. Och det tror jag kommer vara en anledning att många skaffa det. Plus, Dragon Age. Plus att du får 10% rabatt på allt digitalt material. Så säg att du... Ja, eh, ah, Dragon Age. Ja, ah, men det är nice. Och jag är en sportnörd. Ah, NFL. FIFA. Kanske lite NBA. Och får spela en vecka innan release. Jag tror det kan vara som ett dragplåster. Och sen kan jag ändå sitta och spela kanske Battlefield 4 och lite Peggle 2. Vi får se alltså... Årligen kommer vi att se att liksom det blir fler Xbox One-tittar tillgängliga. För det är ju det intressanta. Det är svårt att erbjuda mycket mer nu när Xbox One inte ens funnits ut i ett år. Frågan men... är ju egentligen om EA kommer gå gå kompatibelt också med det. Det tror jag Och kör Och köra typ så här Mass Effect-trilogin och liknande. Jag, jag tror inte folk vill spela Battlefield 2 och Bad Company Nej, det och, finns ingen äm... vits. Men jag tänkte typ Mass Effect-spelen och liknande. <skratt> ja, fast jag, alltså jag tror fortfarande att det kommer komma en HD-collection där. Men det, det, det hindrar de inte från att släppa här egentligen. Men... Ja. Alltså, skillnaden, skillnaden är ju med Alltså jag e access det är ju ingen streaming Känns som Playstation Now utan så då måste man Du får det. en digitalt spel och sen får du behålla det spelet, precis som PlayStation Plus, att du behåller det under hela tiden du är medlem. Jaha, okay. Ja, det är ju praktiskt. Därav så blir det ju problem med backkatalogen, så att den är helt beroende på vilka spel de har släppt på Xbox One. Och... Mm. Precis, så det bygger på att Mass Effect släpps igen. Det är liksom en utgåva till Next igen. Vilket, alltså, tror ni det kommer hända? För att jag, satt och, jag, visste, typ, jag bara kände på ok de kommer annonsera en liksom, Mass Effect 1, 2, 3, uppdatera grafik, 1080p, 60fps. Jag var väldigt förvånad att de inte släppte det. och Vill ni ha en? Har ni spelat med Effect? Jag har nej. spelat 2 och 3, men det finns ingen syfte för att göra en HD-kollektion där, tycker jag inte. Men, mm. men då ställer frågan men om du fick med all DLC? All Aj. DLC. Har du Aj. spelat någon DLC? Uh, på 2 spelade jag all DLC som fanns. Men är det 2 när man gör det uppdraget som heter något med Layer? Tro... Nej, vänta. Nej, nu ska jag inte, inte blanda upp Destiny här. Um, jag det faktiskt inte det var ju så många år sedan en ja, jag spelade. Ja, jag vet jag vet, nu glömmer jag uppdraget. Eh, glömmer jag glömmer uppdraget här men vad heter hon? Hon blåar tjejen eh, Liara Liara han, precis. Eh, hon är med uppdraget och Shadow, tittar, Broker? Ja, jag Shadow Broker. Ja, exakt. Shadow Jag tycker det är det bästa hela serien någonsin och det, jag tycker det är hemskt att inte det i huvudspelet en sån bra del. Mm. Jag vet Aj, hur det du var känner men det jag tycker det var skitbra. Jag kände bara att fan det här ska inte vara bakom en med betalväg. Eh, jag, vet inte, jag hade velat se kollektionen med all DLC För jag, jag, jag tror att jag hade liksom För mig är det tillräckligt mycket för att gå och spela, igen, spela igenom allting igen Alltså äh, gameplayen ja. i Mass Effect har föråldrats för mycket I de tidigare delarna på ettan och tvåan Ettan, ja ettan mår inte bra idag Alltså nej. jag spelade för två år sedan och då var det redan liksom rätt åldrat så att, Den har ju nyss fått lite såhär en kollektion till både PS3 och 360 <coughs> Ändå hela trilogin ja, Med finten. DLC, visst Victor? Ja inte med all DLC, det var det som dumma du fick lite DLC det var meningslöst ja, ja. Ähm, jag vet, Eller, eller men kanske, ja Jag vet inte äh, de, de, Apropå Bioware De är ju på gamet till spelar nu Så att det ser ut att bli kanske, ett skräckare på game Ja Från, men de håller ju på med Nya Mass Effect också Så då får vi se vad ja. det händer där Åh. Ja det är spännande tid det vi lever i <laughs> det känns väldigt långsamt Allt känns så här två tre år framåt Jo men precis Alltså Det, det släpps ändå en del i höst Men det intressanta Kommer ju hända om 1 två år Ja Om det inte senare är, än det också Precis Alltså man brukar man kolla på varje konsolgeneration Speciellt PS3 också Så kommer man mot slutet vidare. Det är liksom de häftiga spelen har släppts mm. uh, Många, många klagar på att det är lite spel ut, men jag bara kollar tillbaka alla generationer. Allt har allt varit mycket ut, det var varit så i första året. Alltså, på ja. land lever du. <laughs> Hur går det för dig? Det går bra. Uh, sorry, jag har inte och döljer mycket när, men det verkar ju tydligen inte ha gått så jävla bra. Uh, I, dämpar ljudet en del i alla fall. Uh, uh, angående mass Effect så. Uh, uh, jag säger gärna, han har det i Collection. Uh, eller HD det var ju redan HD innan. <laughs> nej, nej, nej. 1080 kanske. Ja, alltså, det är helt jävla skit. sjukt. <laughs> <stiftes. laughs> uh, nej, alltså, det så att, alltså ettan har ju åldrats extremt dåligt. Uh, ja. Ettan hade jag ju inte spelat om. Uh, det kan jag ju inte säga. Men jag hade gärna spelat om tvåan och trean om det varit med all DLC. Alltså det är väldigt svårt på de spelen. Du måste ju typ om dem ettan för att köra vidare med tvåan och trean. Med val och sånt annars. Ja, du nej, du det är ju inte nej. det. För i PS3-versionen av 2 så fick du en motion-comic-aktig Som berättade storyn om etan Och så fick du göra några val Aha, okay. Så att det funkade mm. ganska bra Och trean är väl likadant tror jag är inte så att man får göra några val också Om man inte har spelat någon av de tidigare delarna Alltså att spela bara Mass Effect 3 så där känns hemskt Ja Folk bara, här är Mass Effect 3 och så, Jag vet inte, alltså Jag tycker ettan har en viss charm Men eh, det finns vissa momenter i spelet Som den hela, vad heter den skitgrän som åker runt på alla planeter Och ser dum ut den la bilen. Alltså mm. den grejen, alltså du... Maccon. Ja. Eh, den som alla blev så jättehypade över att den kommer tillbaka ah. nu i 4. Nej, är den tillbaka? <laughs> ja ja, den är tillbaka. Men, nu. Vad fan? Det, Det är så alltså, eh, efter att kolla på kamerakampanjen så eh, de kunde, sa väldigt lite om eh, storyn och så vidare, så eh, hela grundkonceptet i 4 är att du åker ut och utforskar. och då behövde du en eh, för att transporterar dig från punkt A till B på planeten och då är ju marken tillbaka. Ja, oh, oh, ja. Det är som det. Det kan ju bara bli bättre. <laughs> men, ja. Uh, ah, nej, men så det är det. Ja, uh, ah, Sköldern, du kan väl tänka på mig lite så här. Det kan jag väl göra. Ja. Uh, om vi ska lista, nu uh, har jag helt en bort som vi tog upp det här i tidigare podcaster. men uh, PlayStation Plus-spelen för uh, denna månad. Mm. Uh, släpps nu den 6 augusti tps 4 Road Not Taken och Fess två indie-spel det senare där kommer jag fullständigt ignorera Fess eller? ja på grund av idioten skapade eller? ja på grund av en viss fast nu kan du spela för han kommer inte få några pengar det spelar ingen roll nu en viss fisk var lite sur fisk nej det känns lite som att det skeppet har seglat ändå alltså är inte min typ av spel heller jag, Har du spelat eller? Jag försökte spela det på PS3 men det gick så där. Jag gav det faktiskt fyra timmar och jag hade hoppats på mer av ett plattformsspel. Men alltså det är bara typ, det är plattformception och det är fan inte roligt. För man bara sitter och typ tar fram ett papper och försöker typ hitta, hitta, sin, hitta sin väg tillbaka. Och jag tyckte, alltså det, det är väldigt, det är så här, konceptet är intressant och det är lite fiffigt. Men jag tycker inte spelet sin helhet är speciellt coolt men folk verkar hylla det jättemycket bara för att det är... Det är så, det är indie, typ. Jag vet inte, jag har en liten diff där med Braid Alla hyllar det av en, någon anledning Varför vet Fast jag inte du ja, tiden. Men nu, men jag Det är... kan ju göra Sense of Time ändå mm. ja, men jag, är ju, jag är helt inne på din linje också Jag förstår fortfarande inte med, uh, Varken Braid eller Limbo Men det jag. med Braid var Nej. väl att du kunde dra tillbaks tiden ja. Men, jo, men, men kan du kan göra of Time också så ja. Men grejen med Braid var väl att det var den som startade igång hela indie Viksom ja. eh, ja. Kom igång, det bästa indispel det... jag har spelat det är nog, vad heter det där skitsvåra Super Meat Boy Det är nog det jag troligast mm. med faktiskt Och eh, att spela Super Meat Boy och gå till typ, New, New Super Mario Bros. U i ett helvete För i New Super Mario Bros. U, om du dör Så tar det typ 30 sekunder att vara tillbaka Där tar det 30 <laughs> millisekunder, så att, eh, det är uppskattat <laughs> uh, mm, Nej, fun. men det spel till det. Men överlag yeah. tycker jag indie-spel Alltså rik riktiga indispel Är lite sådär mm, lite Tycker trång, att det är minst. overrated, eller? Alltså jag vet inte, alltså jag, Eller var fråga, inte din typ? Självande fråga, Transistor är det ett indiespel? Ja, det det. Ja, det skulle jag vilja säga. Mm. Jag har spelat, eh, Bastian var ju det också. Alltså jag har spelat Transistor nu, jag köpte både Transistor och Valiant Hearts och Child of Light bara för att jag missar alla om när de kom och mm. jag har spelat så gott som klart Transistor, men jag tycker inte att det är speciellt roligt eller bra och miljön är tråkig och det saknar lite produktionsvärde, det känns lite typ konceptaktigt och Valiant Hearts till jag mer, även om också det har liksom sina skvanker. Fast det är väl inte så mycket indiespel om man ska vara krasstig. Nej, det är verkligen inget Det är bara Nej, ett är mindre, spel. mindre spel från en väldigt stor studio. Så att, um, mm. Det är väl typ... Nej, ja. Transistor där, det, det tyckte jag starkt om. Men jag tyckte om Bastion också. Jag tog ju Platinum nu Transistor, när okay. det släpptes. Så. Alltså, det har jag, jag inte gillade. Men jag då kommer jag, jag frågan, uh, transistor. Uh, spelar du Bastion? Uh, jag spelade typ två timmar av det. Jag ägde alla den 3600-perioden, men jag har spelat det. Jag tyckte det var roligare, tror jag. Alltså, jag, visst, alltså, jag verkligen äl alltså, älskade Bastian när det kom. Mm. Det var ju ett helt underbart spel, för det kom ju under Summer Arcade. Mm. Um, spelade igen det två, tre gånger. Mm. Um, transistor är ju i princip... alltså Grundkonceptet känns ju nästan samma i Transistor. Men det är väldigt avskalat. Uh, för då står in berättas på ett väldigt luddigt sätt. Uh, ja, Svärdet berättar jag typ på Chaufrés ja, alltså det, det tar ju de sista timmen av spelet får man ju reda på ja, inte den sista timmen, nej, de sista 20 minuterna får man ju mer backstory om, om vad som har hänt men, alltså de, eh, de, Jag spelar varken någon av de spelen för storyn utan jag spelar för att nej, nej. det är riktigt skön old school gameplay liksom. ja, ja, men sen berättarrösten under hela börsen, Jag var ju klockren ja. ja, den gjorde det var ju så jävla charmig det det. Och jag bror och berättarröster Värgent Mellan uppdragen är så jäkla mysig den binder ihop allting jävligt bra måste jag säga Ja jag har fan inte spelat det Jag borde göra det Det, gör det, det borde du verkligen göra eh, Det är nästan som att man saknar Alltså en voiceover over Berättarröst i Shiloh uh, Light mm -hmm. uh, Jag har nog som vill ha haft det också Ja uh, de är även i Unfinished Swan Det är otroligt mysigt jag Ja har det är inte det. riktigt ja. oh, De riktigt skubblar håll... som bara Brrr Unfinished One ska ju komma till PS4 och vita nu också. Om man har köpt det tidigare får man ladda ner det gratis. Yes! Ah, det är yes! <laughs> <laughs> det jag älskar när det händer. Det är typ i, son i det där, crossbuy och allt sånt. Ah, ja, älskar det. Olli Olli blev ju också crossbuy. Jaha. Uh, nu när det kommer, uh, det skulle komma nu under sommaren. Uh, det är väl ändå de har sagt. Se fram emot faktiskt. Det, det ser väl väldigt inte väldigt nice coolt ut. kan jag spela om PS4. Nu måste du göra samma sak med Journey alltså. Ja. Ah. Det, det finns ingen återvändo. och de sitter säkert nu redan och pilla med Journey och så är jag jätteglad när det kommer ut i okay. vinter Jag vill bara att de ska göra nästa spel också, Det Game Company, de tar själva tid på sig att göra spelen dock oh, Jo, men de är ju mysiga de typ, Det är typ som, det är som vissa typ band, skri, vissa, eh, alla skriver typ låttexten idag, alla spelutvecklare och sen kommer musiken Men här kommer musiken och melodin först och det är liksom bara känslor och sen bygger de något kring det Jag tycker det är väldigt, jag vet inte, det är väldigt känslosamt att spela de spel Ja, oh, absolut Det är en Definitivt. Ska vi gå in på eh, vita spelen för denna månad? Eh, förresten, förresten Games ja. with Go. Ja, men jag är fortfarande på PS Plus. <laughs> Off topic, herregud. som vi sa. Eh, <laughs> du vet, vita det tillhör ju faktiskt eh, PlayStation ekosystemet Det gör det ja jag vet Ja, den gör är faktiskt det. Eh, nej, Glöm inte bort den, grabbar. Ni borde <laughs> skaffa nej. den. Alla som äger en vita älskar en vita. Och alla ja. som inte äger en vita förstår inte varför man ska ha en vita. <laughs> <laughs> uh, Nej, det är sant, det är sant PlayStation Vita får ännu ett LEGO-spel uh, Denna gången LEGO Harry Potter uh, År 57 uh. uh. uh, Och Metrico som ett indie-spel Och min första tanke är att Ännu ett lego -spel. Visst, det har blivit väldigt många LEGO-spel till Vita Men LEGO-spel är, är faktiskt ja. riktigt, riktigt bra Men inte till Vita Vita-versionerna är så jävla nedbantade Yeså. De är Black inte alls som konsolversionerna. Det är då. en stor skillnad Ja så att eh, nej, eh, varje gång man ser att man får ett Lego-spel till vitan så blir man lite ledsen faktiskt. Det är så pass, alltså. Mm, det är ganska stort Ja, det är lite tråkigt. Yes. Ja. Men det är ju hårdvarumässigt som gör att den inte kan vara på samma nivå också och sånt där. Så att det är inte så konstigt. Jo, men sen är väl knappast Lego-spelen något grafiskt under. Nej, det är sånt, det är sant. Men eh, tydligen krävande ändå. De är väl inte ja, det... Så optimerade? Det är ju bara en portning. Det ligger väl snarare i så fallet en väldigt dåligt portning när man har gjort den torsdagkväll. Ja, nej, för att man har ju fått nu, av ja, vad var det Lord of the Rings där någon gång. Jag inte, minns inte om det var hobby. Nej, det var inte Hobbit. Nej, äh, det var det någon av dem för någon månad sedan? Ja. ja, och sen så fick man ju Lego Batman 2 nu. Och så testade den för jag har det till PS3 också. För jag tycker ändå de här Lego-spelna är och ganska underhållande att spela. Speciellt eh, spela med någon typ ja, yngre släkting eller något liknande. Uh, men nej Vita versionen det var inte alls Och hänga något i julgrann Då kunde man vara utan Men de här indiespelen längst ner Vad är det? Jag har aldrig har sån om dem, Som alla, alla andra indispel Men uh, Har någon kikat på dem? Metrico? Vad heter det? Nej jag har faktiskt ingen aning Vad det är Metrico och Proteus Proteus har Proteus jag spelat på datorn tidigare Det är ganska charmigt Men du det, det spelar i ungefär en halvtimme Sen kommer aldrig plocka upp det igen okay. För att det är en, det är en kort upplevelse Alltså jag, det, jag kommer inte klaga på att Sony inte släpper a spel för jag menar det är självmord att släppa Black Flag redan nu, men alltså, alltså jag tror inte de kommer... Jag vill att Sony ska släppa ja, det borde de göra det är, väl, det är väl dags snart, alltså det måste ju ske innan året är slut. Det kommer, de det kommer förmodligen... Årsjumblemet. Det känns logiskt. Det blir kommer... ju att bli det första spelet till PS Plus så blir det ju nack det är eller killzone men, ja. men, alltså, Det måste ju komma till så här: när playstation 4 fyller ett år då får man Nack liksom för att det var ett av de större yeah. spelen <laughs> alltså, jag, jag spelade nack ja, innan ps4 släpptes och sånt där på GameX och liknande jag, ja, jag tyckte att det var skitunderholdande ja uh, jag älskar nack ja uh. så att, jag vet inte jag tycker det får lite för mycket skit uh, Fast älskar det? du älskar du verkligen nack? ja alltså, älskar i den bemärkelsen det kanske inte är alltså, årets är inte spel. Tio, tio, liksom. Nej, nej, det, det är inte definitivt. om jag tycker det har fått väldigt uh, oförtjänt dålig press uh, mm. från, från vissa håll. För att det är ändå ett riktigt bra plattformsspel. Där är, är ju schysstory. Uh, även om det kan vara lite aningens långt spel så är det ändå det här. Uh, det är inte crash. Uh, men det är inte långt ifrån crash. Nej, det är ju fortfarande. Det blir väldigt skärmigt. Det är lika utmanande som crash var en gång i tiden i alla fall. Ja, det tycker jag. Även operationer är, är svårare. Jo. Så, men det alltså, detta är ju verkligen inget Du alltså, det är ju inget spel som en 4-5-åring bara rusar igenom. Det har på <laughs> det. Nej. där är utmaning i det, det, det definitivt. Speciellt på svåraste svårighetsgrad också. den har ju co-op vilket är jäkligt nice. Mm. Ja, väldigt lustig co-op också. Det är inte jo, en sån line co-op eh vilket är väldigt lustigt. Nintendo co developer. Jo men ja. det känns som så här Super Mario Galaxy co Än hjälper till. Ja alltså, alltså du är, in, alltså du är, in, vad är det, en sån här silvrig näke också, du gör inte så mycket medan att följa med. Mm. Uh, så att nej men det, det finns ju där i alla fall. Uh, det kan väl vara, vara en bra grej om du har en, om du har ett barn eller en släkting som du sa då och mm. du sitter då och spelar det sen låter de inte ha kontrollen över varandra. Uh, för att hjälpa till. Ja, men precis. De yngre vill ju alltid vara delaktiga. Så ja, det, det blir lite bättre. Du de får mm. dem lite att göra istället för bara att sitta och stirra på skärmen. Ja. Och alla vet ju du... hur jag bra barn är. Bara att sitta stilla och stirra. Sitta still och stirra. <laughs> uh, om, vi ska, om vi ska gå till Xbox då. med Games with Gold. Ja. Uh, som den första augusti så är de här spelen redan ute. Uh, så de är ute nu när ni lyssnar på det här. Det bör ja, det började vara för att den en tredje idag. Så. <laughs> <laughs> jag har spelat med den själv, men... Uh, jo, jag såg uh, Major Nelson och satt och drog ner det. Att, uh. Uh, första spelet, Crimson Dragon, som är... Uh, mm. ja Jag vet inte om den är en spirituell efterföljare eller riktig efterföljare till Panzer det Dragon. Spirituell. Okej, från, uh, den spi okay, uh, från uh, Panzer Dragon, från vad Dreamcast som jag med Eller vad sett dem. Yes, uh, Dreamcast. Vill jag minnas uh, Ja, det var ett riktigt bra spel på den tiden. Jag verkligen gillade det. Ja, Crimson däremot verkade ju inte alls vara lika eller liksom, bra som sin föregångare. Måste jag säga. Tydligen. Jag har inte själv spelat det, men vad man har hört. Och den fick inte heller så superbra press. Jag har, inte, jag har hört namnet nämnas några gånger att det skulle vara under utveckling. Det var väl något år sedan. Ja, det... <laughs> Sen dess har jag inte hört så jättemycket om det. Uh, sen spel nummer två är ju ett namn som verkligen, jag, jag känner igen det. Strike Suit Zero. Uh, också flyga runt och skjuta, precis som Crimson Dragon. Uh, men något säger mig att Strike Suit Zero är lite mer... Um, vad bättre? ska man säga? Ja, <laughs> alltså Bättre är väl... det blir. Jag har inte spelat de här spelen så jag kan inte svårt säga, men att det känns lite mer umf ja, i det, mer ja i det. Crimson Dragon, jag har inte hört jättemycket gott om faktiskt. Uh, typ helt okej okay, play. It. Det är väl ett, ett typiskt Games with Gold-spel. Gold uh, jag, jag tar nog hellre den, de här två spelen än vad jag tar Run and Taken och Fest faktiskt. så att, uh, Ja, det håller jag verkligen med det. Man fick ju faktiskt Max Curse Not Brotherhood chöfräs, förra månaden och det var jag faktiskt intresserad av att köpa när jag kikade på xbox vannen så den fick jag också förra månaden och Guacamele. så Vilken vilka spel har försvunnit? Från, uh, har du koll på det? Det är Camille och uh, Max-spelet, ska det vara. Betyr inte um, de bara ut hela också? Nej, de gör inte det. Um, Max har ju varit med, var med Två länge. Två månader. Vad jag förstår. I alla fall ja. den månaden jag kom och den som var förra och innan nu. då. ja Det har ju hänt på Playstation Plus också att det har varit något spel som har släpat efter. Uh, Men var det inte det... ja, Resogun? Ja, det har varit uh, under ps 3 det också som har varit ett <coughs> spel som har släpat efter. När det kommer till Vita så är ju fortfarande Golden Abyss Uncharted där, alltså har jag ju väl kvar Nej, nej, nej den har stycket nu tror jag, men den har ja, ju just, där det typ hur länge som helst Ja, fler, typ över ett år Jag har dratt ner en gång, så köper jag en Vita en gång, så då vet jag vad jag spelar, liksom Ja Klart det är ju så att du ska köpa en Vita Fan, jag kan ska köpa en Vita då, alltså Det är bara att göra Allt inte. köper du en Vita TV Ja, Allt men då kan viktigt. du inte spela gold, då kan du inte spela de här för du ska hålla på mig sjöfrös grejer och pilla med fingrarna på dem Ja, då får man mm. de vänta förmodligen tills det kommer en patch så att man kan använda. Det jag tror, inte inte det kom jag tror, tror de kommer faktiskt. Jag tror de vill sälja så mycket PlayStation vita som möjligt och de orkar inte patcha om de spelar så, så mycket. Det är min gissning mm. ja, Jag vet alltså, vi kommer inte få några AAA-spel äh, alltså, jag gillar inte RPG så det är lite svårt så här att motivera det ibland ja. Men... Ja, du får fortfarande nio personer fyra en chans Det spelar ingen roll. Ja, det är folk, det som ja. folk som inte gillar RPG tycker ändå att det är typ superbt ja. jo, alltså, Jag vill testa RPGs och även Western RPGs i större utsträckning Men Det är bara att med du vill inte spela mer än fem timmar När typ ett spel är så här tio timmar folk bara It's too short Jag bara ah, fan vad bra, det kanske, typ, kanske håller kvalitet hela tiden jag, jag, brukar, jag brukar nästan känna att många spel har filler-moment Speciellt slutet mm. i spelet och typ, Fan vilket spel många spel spela nyligen när det var så det var något jäkla spel det var, Känns det var... som vilket spel som helst nu för men, tiden, men det, och så typ, När man kommer så här, sex timmar in Och känner man, okej, okay, nu börjar det liksom Now it's happening, act 3 typ. Oh, but by the way, I have to go back and help her bara, oh, <laughs> man, man, man, jag, jag bryr mig inte, jag vill vidare till det här templet slutet Eller vad det nu är, och döda den personen Och hellre att det är ja. åtta timmar då Än att det är tio timmar med, timmar med två timmar tråkigt gameplay Och jag upplever det oftare Så när det är lite kortare så brukar jag bli glad Typ som Spec Ops The Line var typ 7 timmar Och jag tyckte, det var jäkligt bra det fortfarande inte klart ut. Då blir det alltså lite svårt att spela JRPG. För att JRPG under 10 timmar. Då är det finns inte. det, Sch Sch Sch Sch det finns inte. Sch Sch Sch Flight är väl där. det kortaste GRPG. Äh, South faktiskt äh. och Truth går också att köra rätt snabbt. Och det ja, ja det är också uppe där i 8-9 timmar. Mm. Så jag får hålla uh. de spelen död. Det, är de, det är de två. Du får testa dig på. Jag har spelat det ena. Persona 4 tog närmare 80 timmar. Liksom. <laughs> Men när ja, det, det väl tog slut. Då ville man inte att det skulle ta slut heller. Det, alltså, det är, 40 ja. det är två arbetsveckor. Ja, och det, ja, ja. Är, det är två vanliga GRPGs För typ, Ninokuni tar ungefär 40 timmar att klara ut. Åh, Ninokuni spelar 20 timmar, men sen typ... Sen, jag kunde inte. How dare you. Go back. Ja, jag har det faktiskt digitalt, men jag har ingen ps längre, så att... Ja, men Okej, okay. ja, ah, nej, till en annan diskussion någon annan gång. Ja. <laughs> uh, Skruge vi vidare i nyhetsflödet här För vi har en hel del annat att upp i den här podcasten också ja. uh, Så vi slipper den, inte gälla ihop det i det två Det kommer podcast. bli fyra timmar lång Det känns lite som att det blir E3-åldrigen uh, Gamescom uh, är väldigt snart Om nio dagar nu uh, Den 12-17 augusti Och uh, där finns väldigt stora indikationer På att Gamescom kommer att vara mycket större Än vad E3 var Förhoppningsvis Alltså det kommer bara bli ja, större och större Det är ingen tvekan om det Nej alltså Nu menar jag alltså Alltså med vad som utannonseras äh, Syftet jag på nu okay, um, ja. Alltså G Gamescom som mässa Är ju väldigt väldigt stor mm. uh, Det är ju den största i Europa uh, Av de två som finns i Europa uh, har, har vi någon som tänker åka dit? Nej ja, inte jag Men nästa inte år vill år, åka men nästa år Jag planar på det mm. Okej okay. uh, Det är inte det, vi... det är ju bara Köln eller vad är det? Ah, ja det är precis. Köln Ja, men det kostar väl typ 1500, lite tillbaka, 2000 kanske. Hur nu, sånt där. Jag, jag, skulle, jag tänkte på att göra det men jag fick inte semester. Nej, okej. Okay. Nej, alltså hade äh, du 2000 hos lite hotell. Jag menar, 4-5 000 folk är ner dit och glassa bland spel och, och skor. Mm. Det låter äh, som, som en okej okay weekend. Eller vecka. Jag sitter och rullar tummarna så länge men försöker ta nyheten. Men uh, han... <laughs> re, re, reset planerar han i full gång. Det ja. med Sun Trip. Ja. Uh, Där är väldigt få som är bekräftade. Uh, men... Uh, där finns väldigt stor chans att vi får se Gears of War. Uh, mm, det vore nice. Det... Måste jag ut, uh, börja teasa snart. Uh, det har varit under utveckling ett bra tag från Black Tusk. Alltså man är ju tvungen att typ säga att Åh, vi, liksom, vi har mer spel på gång men ja, samtidigt alltså får vi man vet, inte bara jag... säga det och låta det ligga där i luften i två år. Det är inte bra. De har ju redan sagt att de har det under utveckling så att <coughs> det vet vi. Men vi, vi... Om, om det ens blir så en charter grej att vi får se en teaser-trailer Logga eller whatever. Jag vill ha någonting i alla fall. Ja, det uh, Bara för att få upp lite hype. Uh, för detta Move-spelet. Uh, Until Dawn. Uh, Låg med på Sonys lista. Uh, nu hoppas jag verkligen att uh, vi slipper Move denna gången. Uh, för det spelet ser väldigt, väldigt intressant ut. Lite Alan mm. Wake-stuk. Uh, en det här... Um, uh, teenage uh, Slasher uh, Horror survival uh, ja, ja. show mm. Det var... Jag var riktigt pepp fram till jag såg att det var ett movespel. så <laughs> <Som laughs> typ jag dig i eh, listan på väldigt ointressanta saker. Mm. Uh, Uncharted 4: Gameplay, Gameplay är, är väldigt chans att vi får. Uh, ja, men han, han sa väl, du Neil Drackman hintade under mm. uh, Last of us uh, filmpanelen på Comic Con att uh, det skulle komma mer info väldigt snart. Precis. Och väldigt snart från slutet eller början på augusti till. Uh, Tre veckor senare. är väl väldigt snart. Ja, och vare sig det är gameplay eller inte. Om de inte visar det nu så kommer vi ju att få, få det på VGX för de kan ju inte vänta ett år till. Då har det nej, gått nej, alltså ett vi... och ett halvt år sedan liksom, announcement. Denda enda vi har kvar i år efter Gamescom det är ju GDC som är veckan efter. I mm. samma mässhall. Eh, om någon anledning. Och sen är det Tokyo Game Show, eh, Eurogamer Expo och då VGX. Så mm. nej Uncharted, ska det visas upp så blir det ju eh, under San presskonferens. Uh, Halo 5, ja, det var rätt, stora, rätt stor chans att vi får se lite mer ifrån. Det kommer nog de år ungefär. Ja, uh, det börjar ju närma sig. Sen uh, det vet vi kommer visa upp uh, Quantum Break uh, spelbart. Det kommer bli uh, De flyttar bort från E3 och lägger det på uh, Gamescom istället. Uh, vilket var rätt smart gjort. För då kan du få större fokus när det är inte är så mycket annat. De ska pressa in en E3 presskonferens. Uh, Konami kommer hålla ett egen stream. Uh, och visa upp uh, en en timme stream uh, visa upp nytt från Metal Gear Solid Phantom Pain uh, mm. det blir både gameplay och uh, en Q&A session med uh, Kojima-san mm. uh, Bioware kommer ju, som vi nämnde tidigare kommer ju avslöja sitt kommande projekt som jag faktiskt hade ett namn på innan men nu har jag glömt bort det Men det ser ut som skräck RPG Ja det såg ut som blir. ett skräck RPG där fanns något namn på det på projektet. Och vi får reda på det den, den 13 var det inte augusti Shadow Warrior eller du Ja, ja det var Shadow någonting. Uh, men Shadow Warrior är något annat. Ja Shadow Warrior är något annat, men det var Shadow någonting. och ja. uh, så vilket uh, Microsoft presskonferens är den 12 augusti klockan 15.00 svensk tid. Uh, streamas på xbox.com och Xbox Twitch kanal. Vi kan även se det på konsolen. Det kan du uh, garantera att jag gör. Ja. Mm. Uh, Sonys presskonferens är uh, då uh, är det fyra timmar senare, klockan 19.00, uh, streamas mm. på deras Switch-kanal på konsolen PS4, jag vet jag i alla fall, ni vet inte det med PS3. Allt det var, det var 12 augusti eller Det är 12 augusti, så det är dagen innan allt börjar officiellt. Det är bra, du kan jag lugna mina sinnen innan det är en uh, tenta. Och bloggen kommer också ha, men det är förmodligen deras Switch-kanal som streamas från bloggen. Mm. Ja, det är som vanlig ordning. Ja, och sen då eh, eh, Konamis eh, Phantom Pain Event är klockan 21. Eh, och det streamas på deras Konamis Switch-kanal. Eh, alla exakta länkar finns i nyhetsposten på sidan. Om ni inte kan dem redan. Mm. Eh, så Gamescom. Eh, vi vet att eh, Blood eh, Bloodborne kommer att finnas spelbart på golvet. Så det alla väl nu komma den här e 3 eh, Uh, Gameplay-videon dyker upp på YouTube. Uh, jag tror inte de kommer uh, göra något speciellt. Kanske visa ut presskonferensen. Jag vet inte vad mer det skulle kunna vara från Sony under deras medan just då an till Dan Uncharted. Förmodligen nya grejer som vi inte vet om. Ja, det kommer det garanterat vara. Uh, där finns det väldigt mycket rykten, men uh, av det vi vet så är det väl i princip Uncharted. Uh, Sen är det, ju, det är ju Santa Monicas nya. De har, ja, de har ju varit någon... tyst om det väldigt länge. Ja, nu har ju, de har ju precis flyttat också och bytt logga och hela balletten. Så att, förhoppningsvis så är det inte God of War. Och, och inte Twisted Metal. Ja, Twisted Metal ju... Nej, det kommer inte bli. Inte så dåligt som det förra sålde. Ja, även om God of War har nytt så vill jag hellre se något annat. Jag är så trött på den sen. Ska det vara God ska du, du utspela sig i Norden? Ja, alltså... Nordisk mytologi, det är fett tungt alltså. Det hade varit häftigt faktiskt. Ja, alltså du kan ha typ massa så här. det finns ju... Vad är det, typ en sån här serpent, som är här water serpent och massa coola ja. bossar med helga och oska och typ chauffräs. Det kan bli hur coolt som helst. Ja, det är ingen och som och har gjort det, det än faktiskt. Det Nej, det men det är perfekt, liksom. det enda liksom, jag har sett kunten av sånt är Age of Mythology så vet du. Ja, men det räknas inte. Det Nej. Nej, men vi det har säkert. ju de här Viking och uh, Rune uh, på PC för 1900 Frös Hjälp. Uh, det är väl lärmst att har kommit någons myteligi i spel. Mm. Ja, men det liksom... var kul om Santa Monica gjorde det faktiskt. Ja, så alltså, jag, det hade ju sålt grymt i Sverige. <laughs> <laughs> <laughs> uh, de tre sista nyheterna innan vi går vidare. Uh, det här känns som att blir väldigt långt avsnitt. Uh, mm. PlayStation 24 har fått en ny uh, firmware-uppdatering och mm. äntligen har 3D-Blu-ray-stödet uh, 3D kommit in i maskinen. Uh, uh, är det någon som tittar ens i 3D? På liksom... Nej, nope. men tydligen <laughs> så är det väldigt många som vill ha stödet. Men, uh, jag, mm, vet... jag tror att jag tror det är en vocal minority som alltid nästan det, är ja, som, det känns Vem som köper det. 3D Blu-rays år 2015 typ? Alltså, Jag vet folk som gör det. Uh, ja men det är en otrolig minoritet. Jag alltså, är att det, det, det kommer, men de är ju gapa som fan inne för att de känner väl att typ gimme, gimme, gimme. En bättre fråga är ju nästan, vem köper Blu-rays fortfarande 2015 när det finns Netflix? Lite så. Men ja. No. Ja, alltså problemet samma är att Netflix är ju fortfarande inte samma kvalitet som en Blu-ray. Nej, alltså det är men nästintill. Alltså har du projektor och en entusiast, Sherman, jag menar, det är, ja. det är inte ens en tusendel av befolkningen. Så att, Nej. Ja. Stödet finns där nu i alla fall. Det kändes lite som att de pushar ut just den här uppdateringen, för det är bara Blu-ray-uppdateringen Efter Microsoft utan att se sin uppdatering, så där kommer en ny framöver uppdatering, 1.8-någonting, om det blir 1.80 eller liknande. Som verkligen blir ny, med massa nya funktioner. Så Den här känns som att de la ut bara för att svara på vad Xbox höll på med. Tror du att vi kommer få ett del stöd service-stöd? Det är bara en tidsfråga. Mer än så vill den säga. Frågan är när får vi en Youtube-app? Den är på väg. Det har den varit från start. Jo, ja, men du saar om du 3 faktiskt specifikt, typ visar okay. en youtube blogg så alltså det känns lite mikta. Men jag har min xbox One och där finns det redan så. wow ja, my, ja, jag har också. Box. Så att... <laughs> jo, jo, men alltså det, det är rätt nice att bara kunna slå på xbox One typ jo. med mobilen och typ bara så upp, och så typ synka man och så. Men det känns mobilen. så dumt, för det finns redan på PS3 och Vitan, liksom ja oh, det är sant, men det, det, det, det, alltså det där gäller tyvärr också Xbox One att Xbox 360 är typ mer mångfacetterad med appar och allt mm. redan Och det är ändå last igen så det tar typ ett år eller ett, ett, och ett och ett halvt innan de nya konsolerna liksom Plockat med det som var bra från de gamla appmässigt och funktioner och sånt där, jag menar det var jättemycket grejer med typ notifications och sånt där på xbox One som var helt förfärligt i början. Mm. <laughs> Bland annat ja, att du inte hade surround i headsetet och... Ja, det fanns inte det. det, det, ja, det, var... det stöd och allt var helt katastrofalt dåligt. Därmed de att fixa till mycket av det eh, väldigt ja, snabbt. Så att, eh, det ska de vara crazy Det är Microsofts styrka. De är otroligt bra på att fixa saker och lägga till. Jag, menar, jag tror att de, äh, de har redan sprungit om Sony på PlayStation 4 på många sätt. Så, sätt. Men, så att det som Xbox har liksom, det är att de är otroligt snabba på att lägga till smarta funktioner och korrigera problem. Eh, där är de riktigt bra faktiskt. Så att, eh, men så har blivit bättre med PS4. Eh, var det några stora ändringar i Xbox Ones augusti-uppdatering eh, som mm. har listan där? Mm, det har jag. Eh, jag tar inte alla men de, en, en specifik som jag blir glad över, som har börjat gå digitalt, eh, det finns en. Om ni vill hitta den här så kan ni gå in på sidan och då scrolla där i nyheterna. Det är en stor Xbox-bild. Eh, Hur som helst. Eh, mobile purchases. Så du kan nu ladda ner den här SmartGlass-appen. Och så kan du liksom Playstation-appen gå in i butiken. Köpa ditt spel när du sitter på jobbet och lunchar och har jättetråkigt och så laddar den ner allting och sen när du kommer hem kan du spela typ Titanfall eller Peggle 2 eller vad du vill spela. Och det är nice. Um, du, du, du, du. När en kontroll för dåligt batteri så kommer det en så här low battery notification vilket inte fanns innan. Du kan även stänga av notifications när du kollar på typ videoklipp. Typ Netflix gissar på och annat så uh, Youtube. Uh, och nu finns även 3D blu-ray stöd då som kommer här och mm. uh, vad mer är det? Uh, da, da, da, da, da, da. The friends list will now show how long it's been since your friends been offline. Oh, och typ, vänner kommer typ kunna synas i ditt, uh, ditt ho din home menu, du kommer inte gå in på Friends utan du kommer typ kunna se Favorites, Friends och typ se vad de spelade senast och senast de var inloggade och så vidare. Uh, så att ja, uh, Lite små grejer här där men det är ändå liksom i sin helhet det är det ändå trevligt att utveckla sig. Uh. Så att, ja, det är Jag vet inte när den kommer ut faktiskt, jag har inte koll på det om den redan är ute, men jag tror den kommer ut. Men jag tror inte den uh, har kommit uh, ut den redan. Den kommer ut i augusti månad, precis. Så att uh, den kommer den här månaden, så att, uh, det kan man bättre bättre koll på era kompisar och köpa spel via mobilen i alla fall. Så att, ja, nej, det, det, alltså, det, är, det är någonting som vi har haft i PS4-appen från uh, början, men uh, det, mm. det är verkligen en sån grej som behövs i en sån app. Ja, om du är digitalt så är det skitnice att kunna göra det jag bara sitta på jobbet eller vad du gör. Ja, det är, är liknande Games with Gold eller PS Plus eller sånt, alltså börja nedladdningen eller, eller just som så med digital Det, det är nu, är ju på PS4 då, men jag hade köpt det och så preload satte jag på att det skulle liksom dras ner på kvällen och eftersom jag skulle jobba tidigt så gick jag och la mig typ i timmar Så jag vaknade upp och så kollade vad installerat och klart, det är jättehärligt, standby-läget och kunna göra det hemma eller med mobilen och sånt där, så att det, det är trevligt. Uh, de tre sista sakerna innan vi går vidare till uh, main event i podcasten. Mm. Uh, Dragon Inquisition flyttat uh, till uh, den 7 oktober. Mm. Från den... Uh, nej, till den 21 november från den 7 oktober. Mm. Uh, vilket är väldigt bra att det uh, flyttas bort från och, den redan superöverfulla oktobermånaden. Den har faktiskt lugnat ner sig den morgonen, och är jävligt skönt. Ja, jag återkommer till det, för det, är, det är rätt intressant faktiskt. Det är riktigt bra att Dragon Age är flyttad, för att jag blir mer och mer peppar det. Och det är ett stort spel. Battlefield Hardline flyttar till nästa år. Bara sådär Out of the Blue. Vilket är jättebra också, för att vi behöver inte Battlefield varje år. Nej, ja, det känns lite som att kunna göra det med Call of Duty också. Vi behöver inte det varje år. Nej. Det flyttat till första kvartalet Så Det skulle inte vara när man kommer i januari Men jag skulle tro ta... ja. Så istället 2015 Nu får vi två Battlefield-spel Nej, vi, alltså, vi får ju inte det För att uh, DAIS har ut Eller uh, jag vet inte om de är eller dig som mycket ut Så att de vill inte släppa uh, ett, ett varje år ja, det är bra. Uh, De behöver inte göra det Det var någonting sånt uh, Det är positivt, EA ja. har ju nu Titanfall också så att, Ja, precis så att mm. då är väl bättre att alternera Titanfall och, äh, ja då, sen har de ju äh, Battlefront också, mm. uh, Star Wars-spelet. ja, ja men, det men när det väl kommer så har du då har du tre stycken spel. Har de uh, sagt om det är FPS eller Third Person Shooter, alltså det måste ju vara FPS. Vilket? Uh, Battlefront. Nej, alltså det, det är ju garanterat FPS. Ja, jag, jag kan inte jag tänka på Säg annat, jag menar de har ju aldrig gjort Third Person Shooter-spel. Nej men just därför behöver de göra det, Battlefront 2 var ju 3 person. Jag tror det kommer vara Battlefield risk. Eller du menar dig mm. ja, men har inte gjort 3rd person, för annars har vi ju Dead Space, uh, som ligger under er också. Mm. Mm. Uh, är visst, uh, jag är nästan, uh, jag tror garanterat att det är en, en FPS, men jag, jag är som Zoom uh, nu här, så att jag tar hellre ett 3 person. Ja alltså föregångarna var ju ordentligt bra 3 person shooters, så att uh. hoppas på det. Samma. Ja, ett spel som jag verkligen vill ha tillbaka det är Star Wars 1313. 13. Mm. Det kan vi ju fett glömma. Ja, alltså tyvärr. Alltså, först köper de upp... Alltså, de visar upp ett spel. Det var inte ju visade upp. Det var ju fullt fungerande gameplaydemo. De det var en upp. alfa. Ja, alltså de har ju... De har ändå gjort en hel del med det här spelet. Och allting så kändes såhär, rätt alltså. när man såg det. Det var mörkt. Det var Star Wars... Det var för person och det var löjligt snyggt. Det var bara ge mig nu. Och sen hör man nej det är en jävla jag har... fuck ju Disney. Ja, <laughs> alltså, Disney. verkligen. De fick verkligen nördarna att hata Disney där ett tag. Ja, eh, det, blir, det är inte det enda anledningen till att vi har börjat hata Disney nu efter den här uppköpen av LucasArts. Sant. Eh, nej, hardline för att eh, jag kommer inte gråta många skvätt över det. Uh, mm. vi, har redan, vi har Call of Duty i år, så att, uh, det räcker. Jag har uh, spelat jättemycket Battlefield med uppväxt jag tycker bara serien har gått ut för nu faktiskt. så att jag, jag tycker Bad Company 2 var det senaste riktigt bra spelet. Håller med, håller med. Ja, håller Bad Komit. Company 2 var riktigt, riktigt bra. Mm. Uh, But, rush det, det där var där. fucking awesome. Alltså. Förhoppningsvis, eller det är väl rätt stor chans att vi får Bad Company 3 också snart. Uh, de sa att de ville eh, mm. göra en ny installation då. Om Det kommer betyder... ändå inte vara samma sak Om det betyder Nej. bra rushbanor du är jag on board Men annars är jag typ väldigt skeptisk och rör Speciellt efter allt jävla problem på PS4 Alltså det, men det jag gillar med Bergkompany Det var ju human det? Alltså det, var, det, var, det var inte det här allvarliga om du tänker med sitt. Ja, precis. Det har, alltså, sto storyn, storyn i Bad Company 2. 2 är mycket bättre än både Battlefield 3 och 4. Oh, ja. jag, jag har aldrig spelat Bad Company-kampanjerna 1 eller 2. Ja, då har du missat Va? någonting. Då har du verkligen missat Speciellt. något. Speciellt 2-an. Um, hade en riktigt ja. bra kampanj. Det känns lite som typ Expendables. Typ såhär fast i Spiel Eller, Det, spelat det inte på. bra. men, ja. ja. men, ja. ja. men alltså, kom, kombinera Expendables och Inglourious Basterds uh, remaken. Ja, lite åt det hållet. det, alltså, det, det, ja, det var riktigt nice. Rikt, rikt, rikt, rikt, nice. Den, den tar sig själv med glimten i ögat. Liksom. Ja, och den de vet vad den är. Ja, jag mm. var väldigt uh, imponerad när jag uh, spelade. Däremot, uh, angående Hardline. Den uh, har ju fått väldigt mycket kritik. Och uh, visst, och den här kritiken tycker jag är lite konstig. För att visst kallar man betan för Hardline så kändes det som att det var en expansion till uh, Battlefield 4. Uh, alla de här gamemodesen. Men uh, nu är det ju så att Hardline kommer få en stor kampanj också. Men jag tycker fortfarande inte det är okej okay att släppa det för 60 dollar. Alltså fullpris. Mm. Men är med i de kommer aldrig släppa något för det är liksom den typen av spel för något annat. Nej, Nej. det kommer De kommer släppa ett gälla premium. Alltså de kommer släppa det för 600 sen kommer de släppa ett premium grej för typ 450 spänn så det kommer kosta dig 1000 1100 spänn att spela Battlefield igen. Mm. Mm. alltså grejen är att under Bad Company 2 som vi var inne och snackade med den fick ju en rätt stor expansion med Vietnam. Mm, det uh, och den var ju inte fullpris heller, men skillnaden mellan Hardline och Vietnam är att Vietnam bara var multiplayer. Uh, men när de släpper Hardline så jag kan inte acceptera att fullpris på den. Uh, Nej, det är folk alltså, det, jag tror det är varför många är sura speciellt PC gamers är att de tog ju bort på och då känner de bara, okej okay, ni tar bort modstödet och så släpper ni något som känns som ett mod att liksom Battlefield 4, okej okay, fuck ju, jag tänker betala typ tusen spänn för att spela detta med acceptationsbanorna typ. Det är väl det jag gissar på att många blir arg över. Ja, alltså, jag tror an anledningen till att folk alltså, känner att det som en modd är för att så har de inte visat upp single player något nämnvärt eller snackat om det utan de släpp, så släpper man då en beta och bara visar upp vad det är, en, en eller två, två game modes i en bana och allting känns som en expansion. Spelade ni Betan? Jag gjorde det, ja. Mm, jag, det är jag. Äh, och Inte imponerad? Nej, jag var definitivt inte imponerad. Visst, det var, alltså, idén var kul. Uh, definitivt. Men det kändes fort som, ja, men i Battlefield 4. Alltså, Battlefield är inte min spelserie längre. Jag spelade otroligt mycket Battlefield 2. Alltså, spelade typ 7-8 timmar flera dagar. I alltså, jättemycket Battlefield i många år och även i första spelen, men jag tycker den här har gått ut för och Om jag ska spela FPS-spel idag så kommer det bli Destiny Framtiden, Halo och typ kanske Evolve och något annat, men jag vet inte, Battlefield inte min serie längre och Call of Duty var bra när det var andra världskriget för mig. Way Ja, alltså jag verkligen älskar Call jag var två, två var så jävla bra och även ettan. Ja, två, två var riktigt, riktigt bra. Men um, jag gillade faktiskt uh, två första Modern Warfare. Jag Men, måste äh, säga att jag gillar Black Ops-serien ganska mycket faktiskt. Och det jag spelat då. Jag har bara spelat ettan. Kampanjen var faktiskt bättre än den andra jag spelade. Mm. Ghost, varför Ghost varför? är inte mycket att hänga i julgranen. Nej, alltså, kampanjen <laughs> inte bra. Första kampanjen där i Black Ops, spoiler, den är som Fight Club. Ja. Mm. <laughs> Men jag jag stora... Alltså, jag... Ska jag se verkligen fram emot uh, uh, nästa Call of Duty uh, single-player-kampanien. Men det är enbart för att det uh, är Call of Duty House of Cards. så <laughs> uh, so att uh, uh, Han kommer stå och prata med kameran och alla bara Yes, it's like a <laughs> show. Ja men de har, de har, redan, de har redan vunnit, eh, vunnit eh, hälften av alla Game of the Year Wars bara på grund av att ha med eh, ja, Kevin Spacey. Jag ska också kolla på den och ska kolla på två avsnitt till ikväll. Av någon jävla anledning jag har jag inte bara kolla på Sång 2 med jag är sjunde avsnittet nu och ska se. Och åtta eller kanske, men nio avsnittet ikväll. Jag har inte börjat kolla på serien överhuvudtaget. Ja har du verkligen mittat något. Herregud. Ja alltså det bästa med den serien är fan när de smsar varandra och det kommer upp en liten pratbubbla bubbla och jag bara just yes, next gen tv show. <laughs> Alla, det är jättemånga som börjat göra det även den här serien med vad heter han, ni, vad heter han um, han är med i en film obviously typ där han ska typ protect you, typ alla människor och um, det är att det är en bomb på ett plan och massa chaufförer och där så, så Vad snackar jag, vi om nu. Jag snackar om Liam Neeson och där när han skickar massa SMS mellan varandra då poppar det upp så här på samma sätt som i Assassin's Cards. så att, of Cards changed everything. Okej, okay, nu trodde det var lite annat vi snackade om. Uh, sista nyheten här. Uh, det är väl ingen jättenyhet. Uh, det kanske bara är för jag som är väldigt uh, insnöad på Diablo här. Uh, Diablo 3 har fått bekräftat att det kommer skeppas med patch 2.05. Vilket är för tillfället den senaste uh, live-patchen uh, på PC. Uh, detta är lite tråkigt. Uh, nu kommer inte 2.10-patchen komma som har väldigt stora förändringar i spelet. Så jag bara hoppas att äh, Blizzard kommer att äh, fortsätta stödja Diablo på PS4 och Xbox One och, äh, framöver. Mm. Äh, jag lade upp en post om äh, varför äh, 21 2.1.0 måste komma till konsolen äh, För det kommer att förändra spelet ännu mer än just vad The Reaper Souls kommer att göra. Äh, men gå in och läs den om ni är intresserade. Äh, så förstår ni vad jag menar för det här är... Det blev typ Diablo eh, 3.5 eh, när den patchen kom till PC. Och det det en är en ganska stora ändring alltså. Det är väldigt stora ändringar. Eh, eh, om Reaper of är 3.5 så är det 5, så nä nästan, nästan 3.8 då. Mm. Eh, det förändrar väldigt mycket eh, just endgame-grejer att du lägger till eh, ladders och sådana grejer. Eh, nya rifts och... Eh, det är en hel hög med ändringar. Som sagt, det ligger i posten. Ja, då borde du väl förhoppningsvis komma till konsolversionerna sen då? Ja, så blir det så att de har ju fortfarande inte låst ner hur de ska uppdatera Diablo framöver. Jag bara hoppas att de kommer att stödja det. Jag förstår att de inte kommer att stödja alla små tweaks och små patchar de släpper till PC, men just de här större inkremationerna jag hoppas jag att de kommer. Var är sista objekt kvar nu bara på nyhetslistan, eller? eller det ja, spår? det är sista vi har. Uh, Glory! Uh, jag kan inte komma på att det skulle vara någonting mer annat här uh, än att. Nej. Ja. Ah. Det var äntligen allt nyhetsvärde. Ah. Ja, det tog ju bara en timme. Uh, då är vi tillbaka, uh, om det är något konstigt glipp här är det för att vi fick ta en paus För när vi sitter och spelar in där så är det typ 800 grader i rummet Man kan inte ha fläktat eller någonting igång uh, Helt underbar svensk sommar uh, Grym, kan, inte vi typ bara har, kan inte typ vi bara ha en sån här där vart du sjunger Sjöland? Uh, nej, jag hittar nog heller någon random låt på Youtube eller något uh, Jag tror inte vi ska gå in på att jag ska börja sjunga För vi vill kanske behålla våra lyssnare <skratt> de <jag har. skratt> uh, det finns väl en anledning till att jag aldrig kommer att spela Singh eller något. Sånt. Uh, jag ska säga det. Ja, det kan du gärna få göra. För att jag tänker ju verkligen inte göra det. Uh, <skratt> <skratt> Men du får inte Prime. Definitivt inte göra det. Via, alltså spelar in det via YouTube och lägga upp som någon genomgäng. Mm. Uh, jag fick en tvåa i musik. Uh, och det var nog mest på grund av att jag hade gjort ett bra prov. <skratt> Blomstrand, du gör en videorecension <skratt> på singstårda. Ja, själv. Jag skulle göra en videorecension på de här dansen, just dansar dem också. De också <skratt> med <skratt> med webcam. Nej, det är inte just dansa kan Jag, jag spelar gitarr och sjungit i fem år, men inte. <skratt> ja, men, vad fan? Du är det inte lika spännande. <skratt> nej, ass, nej, okej, Nej, okina. Det att det typ katastrofär så. Ja. jag är <innan, skratt> Herregud. Nu får du verkligen ställ. Nu måste men, du idag ställa upp på. Men nu tror jag att jag är en nya gästle, liksom. <skratt> ja. men det är för att du har en gitarr, så blir det en nyare gästle automatiskt. Uh, det var det så. Vi tänkte jag lite annorlunda den här gången uh, med Last of Us Remastered som kom. Uh, nu ska jag försöka tänka den veckan sedan uh, lite mer. Uh, har, ja, så det är väl. Ja, det är inte ens en vecka. Jo, det är en vecka sen uh, när vi Ty. spelar in detta ja, okay. Plus två dagar. Uh, istället för att skriva om en hel recension uh, eftersom vi recenserade PS3-versionen och Remastern är exakt samma spel. Mm. förutom då att du får med all DLC som också finns i PS3-en. Som vi också har äh, recenserat. Som vi också recenserat. Så att, äh, vi tar lite snack här i podcasten istället vad som är, vad som är skillnader och äh, upplevelser efter spelat igen och nu. Äh, innan vi börjar nämna att den DLC som ingår är Reclaimed Territories, multiplayer DLC. Äh, Abandoned Territories, multiplayer DLC. Och Grounded som är deras nya svårighetsgrad där du inte har eh, hjälp av någon hadd överhuvudtaget. Du vet inte om din hälsa du, har inge, du vet inte om hur mycket ammo du har kvar eh, i den här vapen och sånt. Den är väldigt brutal den svårighetsgraden för att Fan, det är den jag vill säga. Ah, ah, in har ju ökat något fruktansvärt. Klickar eh, sen eh, <hör> är mycket mer aggressiva nu och det är väldigt ofta att de upptäcker dig när, hur, hur sakta du smyger Uh, det, ja, den är väldigt sadist, uh, svårutskad. Uh, det är en utmaning. Uh, sen ingår ju självklart uh, Left Behind, single player DLCN, som utspelar sig både uh, före och under uh, själva story kampanjen. Fortfarande inte spelat det. går det. att spela den innan man spelar huvudspelet, men gör fan inte den. Nej, det. nej. Jag alltså, startade verkligen inte innan ni spelat igenom huvud, huvudkampanjen. Eh, grejen att först sa ju idag att man var tvungen eh, på här Remastered och spela igenom huvudkampanjen innan du kunde spela Left Behind. Eh, mm. De har tagit bort den blocken för att de inser att det är väldigt många som har spelat det på PS3. Huvudkampanjen. Och då är det bättre att lägga upp att försöker du starta den och inte har spelat, eller ha en sparfil då från ps 2 versionen mm. uh, Så får du upp en varningsruta att du bör nog inte göra detta förrän du har huvudkampanjen. Och jag tycker det är bättre än att verk verkligen begränsa folk. Ja. Det, det finns sens. ingen anledning att göra den begränsningen. Uh, låt folk själv välja. Och det, de tog att sig den kritiken och gjorde det. Uh, för jag vet att många som, som spelat huvudspelet och de spelat aldrig DLC. Uh, typ Marcus här? Ja, typ jag. Och mm. uh, typ många uh, andra jag så att uh, Nej, det, det är schysst att de har gjort så i alla fall. Mm. Uh, det, så uh, det är det som ingår. Uh, om vi ska gå igenom de stora ändringarna då, uh, i spelet. Uh, så är det från då 720p uh, 30fps som det var på PS3-versionen. Så vi är nu uppe i dubbelt 1080p 60 fps. Med möjligheten då att låsa till 30 fps. Eller som det på svenska i menyn heter. Äh, det här är ett lustigt översättning. Känns som ett Google Translate. Äh, lås spelet till... Äh, eller spela tre ramar i sekunden. Äh, för, för det första då så har de ju glömt det här nollande efter äh, tre. Äh, så nej. Nextian är verkligen sex ramar i sekunden. Varför kan vi inte bara skriva bilder per sekund? Jag menar Jesus Christ. Nej, det, det, det ra, tre ramar i sekunden säger Google. Um. <här> De bara tog, bara tog alla dokument och bara Google! Ja, det, det, känns, det känns lite som det. <här> så det, det var rätt roligt att se. Um, nu väger jag ju spela, ha har konsolerna spela på svenska så um, jag slipper se det där. Men det, det var en liten rolig anekdot i alla fall. Det är typ som när spelar med Brodacki Och han, han bara, ja du menar i typ källarområdet i norra stan. Jag bara, nej det menar jag inte. <laughs> ja han har faktiskt gått över till engelska nu. Han har gjort det? Ja. ja. Fan, det, ja. Jag har klart av folk. Alltså spelar med folk som, man spelat multiplayer spel. <laughs> och så har man någon som har det på svenska. Och de försöker förklara. Ja men, om jag, har, om jag, om jag gör det här. Det nej men inte. så hetar det inte. Nej. Det är alltså, Ja ah, det är liksom att man försöker förklara då var i, i systemet du ska göra ändringarna och så sitter de på svenska och nej. Ja, och man säger typ så settings audio och sen fortsätter man liksom och bara, nej, eh, det finns inte här bara. Oh. Nej. <laughs> uh, nej alltså visst alltså möjligheten finns det där för de, de som inte är jättebra på engelska. Jag, jag förstår verkligen så att uh, men uh, alltså har man spelat under de väldigt länge alltså alla spel är ju på engelska även om många spel har så att uh, du får svensk subtitle och menyerna på svenska, så ändå resten av spelarna på engelska, så jag förstår inte uh, meningen. Men uh, om vi ska lämna det i alla fall. Uh, det är i alla fall högre upplösning då, som vi sa, det är uppe i 1080 60 fps. Och låsa till 30 om du skulle vilja det. Uh, Den enda fördelen med låsa till 30 fps, det är att du får snyggare uh, skuggor. Vilket... Uh, Nej, det är. Jag tycker så, helt meningslöst. <laughs> uh, alltså, Vilket, uh, visst, nej, det är så. Alltså, nu släcker alltså, <laughs> alltså, alltså, de här dynamiska skuggorna alltså, som kommer från. Uh, kastas av från uh, uh, karaktären och sånt. Som man aldrig och, tittar på. Ja, det är lite att, det att du, du får snygga skuggor, du får snygga blommor i spel. Ja, men Jag har inte tid att titta på det. Eh... Uh, det är ingenting man, alltså man märker av. Om man inte är extra, extra petio. Verkligen eh, letar efter det. så eh, Låsade vi 30 FPS? Nej. Ser jag ser ingen mening med det. Speciellt inte då i ett spel som Lars var där, där var inga frame drops. Eh, där var inga slowdowns eller någonting sånt. Det flöt på i 60 FPS. Hela spelet rätt igenom. Eh, så nej jag vet inte. Det är ingen anledning att låsa 30 FPS. Valmöjligheten finns där för de som verkligen vill det. Uh, det kanske är så för att jag har lite FPS blind uh, Jag har väldigt svårt att se När det går från typ 60 ner till 50 FPS Och liknande uh, Jag skulle vara glad för det, tydligen mm. uh, Texturerna uh, Väldigt upphåttade uh, Man verkligen ser skillnaden på uh, Alltså alla byggnader Skyltar, allting, det är som natt och dag Uh, Likadant träd, löv Allting Det, det går inte jämföra mot uh, PS3-versionen Det är en så pass stor skillnad uh, Draw distance alltså, Draw är mycket längre Alltså hur långt du ser uh, Innan det börjar bli uh, skugg äh, Skuggigt Hur uh, heter det? Suddigt uh, Den är mycket längre uh, Inget inget har något större behov av egentligen i spelet. Det är väl inte så många ställen där du verkligen har behov av uh, extra lång uh, uh, synfält. Uh, Multipläern har du däremot i det. Uh, mm. Men inte i singlepläern. Uh, så att, uh, det, det de har gjort i alla fall. Uh, jag såg så ingen större skillnad på det. Det är väl fint att uh, man blickar ut över en horisont? Typ. Ja, det... jag. Det är väl mycket mötesfrågan när man kan. Okej, okay, det kommer säkert finnas lite spoilers i den här grejen. Men nu är det som sagt det är ett år gammalt spel. Har ni, har ni inte spelat huvudstaden så uh, hoppa över den här uh, delen av podcasten. Uh, hur länge är Fem minuter fram eller? Uh, jag är inte ens så länge. Uh, jag kommer lägga en kommentar i mm. uh, det sen. Det kanske inte är jätte-spoiler, men det, det, du kommer till ett område då. Uh, som är lite ljusare Det är i slutet på storyn Där är det lite djur som springer runt Och du har lite byggnader I eh, den byggnaden du ska till då eh, Nu ser du Verkligen mer alltså, runt omkring den byggnaden För att du har lite längre eh, syn, eh, Synfält Så bättre Exempelvis. field och view och sånt där Bara en notering, ja. det är ingen spoilers För det var med i deras första trailer de gav ut <laughs> Ja, för jag, jag kommer inte, kom inte ihåg Om just den biten var med med djuren mm, um, Man såg dem Okej, okay. ah, ja stod samma då. Du det ingen spoiler. Ja. Uh, det är väl det väldigt så som är skillnad. Ljudet också uh, får sin uppåtning. Uh, det är Remasterat. Uh, däremot så har de verkligen gått uh, all in när det gäller uh, inställningar för ljudet. Uh, Ljudfiler kommer verkligen gilla det här. Uh, dels så sätter du precis som vanligt då, uh, vilken typ av uh, Ljud ut och ha, högtalare, hemma, till bio och, och, och hela baletten. Ställa in de många kanaler vill du ha. E, stereo 5.1, där inte 7.1 Native. Det är jag inte, e, inte förvånad över. E, sen då kan du ställa in e, center, dynamisk och e, e, alltså vilket håll e, ljuden ska komma ifrån. Jag antar att det finns också för hörlurs. Ja, precis. de här Om du har surround-headset så kan du göra de här inställningarna också. PX4 då. Ja, precis. Ja, du kan säkert göra dem på stereo-headset också men det kommer du inte göra någon skillnad ändå. Så du kan sätta då till exempel att dialogen alltid ska komma från center. Vilket känns lite mest logiskt. Det är ju där man vill ha talet ifrån. Mm. Och sen då kan du verkligen gå in och ställa in ac -muff? Uh, nu har jag ingen ljudinsats, uh, ljud, uh, så att jag har ingen koll på exakt vad det är, men folk som vet vad det är kommer säkert... Vad heter det, sa du? Uh, Asimuth. S. A-Z-E-M-U-T-H-S. Det är något med vinklar och hela balletten. Ah, aldrig talas om. Nej, det, alltså håller man på med ljud så kommer man säkert förstå skillnaden. Uh, Sådär, oavsett uh, viktigt, alltså väldigt mycket ljudinställningar. Mm. Uh, det gillar jag, uh, det är verkligen. Precis. Ja, så -spel. Det, ja, det känns lite nästan mer avancerat när jag har sett i många PC-spel, faktiskt. Mm. Uh, men, uh, nej, som sagt, uh, inställningsmöjligheterna finns där till uh, väldigt mycket att pilla med. Uh, överlag så är spelet... Det, alltså, det. PS3-versionen var snygg. Uh, det var den. Men det var ju det sista vi fick se på ps 3 innan ps 3 kom. Uh, ja. Men nu är det alltså nu är det som att man får gå stundtals. För att just övergången från eh, alltså mellansekvenserna till när du spelar det är väldigt svårt att se ibland. Eh, man vet skillnaderna eh, för det är lite annan ton eh, mm. på grafiken. eller bild alltså Precis som det är ett filter över bara. Ja. Eh, det är väldigt lika. Men det känns um, inte som att det är en portning av ett PS3-spel då? Verkligen inte. Det känns som att det är det byggt för PS4. Uh, om man då jämför med uh, Tomb Raider som kom tidigare och den uh, remastern var också riktigt bra. Men där kändes det lite mer som att det var en portning. Det märkte uh, jag faktiskt när jag spelade om det nyligen. Vattnet, typ, man kommer med i slutet och åker runt med en båtgrej. Kände jag bara att texturerna var väldigt uh, subpar. Det kändes väldigt last där. Så att... Det, man såg tydligt, oh det här är gamla texturer. Och, ja, ja, alltså här har ju, alltså Natidog har ju verkligen gått all in i sin uh, remastered nu. Ja. Det, det känns som ett PS4-spel. Uh, och det även om även om det är samma spel som vi fick förra året så är just alla de här små ändringarna i ljudet, grafiken uh, det, var, det var ett nytt att om det. Uh, och de som inte har spelat det innan och har en PS4 det finns ingen ursäkt när du plockar upp det och spelar det. Samma för er som har en Vita med Persona 4. <laughs> Ursäkta. <laughs> Vad sa du? Jag alltså att det var samma anledning för dem med Playstation Vita. att inte, alltså, Det finns ingen anledning varför de inte ska spela Persona 4 Golden. Det är såhär, man måste spela på den enheten. Mm. Ja, ja, ja, precis. Alltså, mena, alltså, även om du har spelat, <laughs> spelat detta på ps 3 så uh, skulle jag säga att Spela om det på PS4 mm. om du inte har något annat att spela. Uh, det är, ja, även om du inte typ lånade från en kompis eller liknande. så Det är inte ett fullprisspel heller utan eh, digitalt online på PSN så kostar det bara 409. Ja, det, det är Det, fan. det, det, är, det, det är inget dyrt spel att få, få ett, en kampanj som är runt 15 timmar plus då 3 timmar med eh, alltså left 15 behind. Är det är väl mer typ 12 upplever jag varje gång jag har det. Ja, det beror på svårighetsgrad hur mycket du utforskar. Jag, säga, Sant, men, jag kör normalt. Säg, säg 15 timmar med den här Left Behind dlc ja. Plus då äh, multiplayern som är faktiskt riktigt riktigt bra multiplayer. Äh, mycket bättre multiplayer än vad både Tomb Raider och Uncharted var. Trots det är ju helt äh, annorlunda. Det är inte ett ja, uppsamma visst, och samma. Ja, det, det är ju tredje person, både, äh, alla tre. Jofre, men äh, ja. äh, de känns ändå lite samma. Men som sagt, jag tycker... Äh, Uncharted, eller Lasas, alltså, är bättre för att uh, det är lite mer roliga element i det. Mm. Um, det är lite mer taktiskt, det är lite mer... Uh, uh, barnen är lite mer... Uh, uncharted uh, barn, 3 funkar. Då spelar online, jag spelar faktiskt 15 timmar, vilket är lite mer än vad det förtjänar. Nästan, alltså det, eller förtjänar och förtjänar. Jag, jag hade ändå rätt skoj med det, men jag läste det var så roligare. Jag spelade, alltså, nu blir det ju också back, back in the day, när man gick i skolan <laughs> fortfarande. Uh, då hade man sportlov när Uh, Uncharted 2 släpptes den någon gång ungefär mm. och då spelade jag och eller vi lanade PS3 lan hemma hos mig och vi spelade det en vecka konstant verkligen, bara multiplayer, ja, alltså Uncharted 2 spelade vi konstant online, vi var typ superseriösa med det och topp yes. var väldigt högt upp på listorna på den tiden, det var kul. Alltså det är ju inget dåligt online, det är det inte. Det är bara väldigt nej, annorlunda nej. gentemot om man jämför Last of Us och typ Uncharted. Men jag ja. tror att jag föredrar Last of Us. Mm. Det bygger ja, ja. upp på Last of Us att man verkligen kommunicerar med kompisar och spela typ. Alltså det är skitskog att vara ett fullt fullt lag med kompisar och sitta och spela. Visst är det 4 vs 4 då? På Last, nej, Last of det är det, nej det är det inte, det är... 6 vs 6 6 vs 6 jag är, är, är, är det. Alltså, det är lite för många. Nej, det är egentligen inte det. Alltså det beror sig på vilket gamemode du kör. Alltså kör du uh, den här klassiken Survivor. Så har du ett lag x antal uh, uh, nej det är supply rate så har du x antal uh, uh, har du 20 stycken spawns Totalt tillsammans. Totalt för hela laget. Mm -hmm. uh, kör du survivor så har du inga respawn överhuvudtaget. Uh, och då spelar det inga roll om du är sex, du är nästan bättre om du är sex stycken om du inte har någon respawn. Uh, för då är lite uh, kan det ta lite längre tid. Uh, och sen är det uh, interrogation. Då har du fri, fritt antal respawns. Uh, men där har lite andra spelmekaniker spelmekan som spelar in. Mm. Men uh, nej, jag verkligen gillar plan. Uh, vi satt uh, nu i fredags och uh, körde två, tre timmar online. Vilka körde ni? Uh, vad sa du? Vilka var det som körde? Det var jag, uh, var det Wodaki och Limpan. Vad oh, några ja, som vi brukar spela online med. Um, ja, det var, det var, vi hade hur skoj som helst. Hur stor plats tar men, Last of Three Mustard på hårddisken? Eh, 50 gig oh. Det är väl, det är där spelet kommer att landa på nu framöver. Alltså jag har folk skrivit och typ bara, Åh, typ, MASH GAME. Jag bara, men 50 Gig Nej. är standard nu typ. Alltså, de, ja. de små spelen är typ spel som FIFA och de här. Så folk uh. med värdelöst internet, köp fysisk kopia. Ja, exakt. <laughs> jag skulle sitta med en ADS eller något sånt, eller mobilt internet, skulle jag verkligen inte rekommendera mm. att köpa det digitalt. Ja, det är vad jag gjort för tillfället, så att då får jag gå och springa och köpa en skiva. Så. Det skulle jag nu säga att du skulle göra. Ja. Annars kommer du ta typ två dygn. Ja, det är super om man har något annat på något inne. Från det ena till det andra, uh, som sagt, 409 kronor. Uh, har du inte spelat innan så uh, finns det ingen anledning att inte spela det. Uh, har du spelat innan Så Finns det ingen ursäkt att du inte spelar igen? Uh, nej jag tycker inte det alltså... Jag tycker det är ett jävligt och spel spela om faktiskt Jag har spelat det två mm. gånger jag är ju sugen på att spela tre tredje gången Efter min När jag får min ledighet här sista två veckorna i augusti Då, då ska jag sätta mig och spela läst Alltså äv även om det är en väldigt tight story uh, Om man kan storyn då Efter att spelat det en, en, en gång så är den tillräckligt Spelet tillräckligt bra för att kunna spela om det Flera gånger uh, ja, Jag spelade PS3-versionen tre gånger Alltså det finns uh, ju en anledning varför Last of Us blir rankat och sagt och klassats som att det är typ ett av de bästa spelen på typ 10 års tid. Alltså mm. man får inte 200 Game of Year Awards. Bara, uh, för för <laughs> av utan anledning. Nej. Men, Nej. men sen, uh. sen det värsta tycker jag att när det kommer sådana här bra spel så är det massa som måste bara gå och säga att det är overrated. Alltså, men det är klart. För det, är alltid, det är alltid de här små hipsters inom citattecken typ som loading, hatar. Så bara, varför det Last of Us inte är ett bra spel. Jag snälla. Mm. Alltså okej, okay, du kan säga typ att det är en sjuva om du verkligen inte gillar typ third persons och typ verkligen inte gillar bra karaktärer och bra skådespel, okej? Okay? Det är lite sån här neogaf rubrikssättning. Liksom objektivt så är det ett jävligt bra spel. Förlåt, men det är, bara, det är liksom inte subjektivt. Nej, alltså, det, är, det är så mycket produktionsvärde och så mycket folk, folk har ju rätt till att ha en dålig åsikt. Jo, jo men sen finns det ju sanningar också. Ja, precis. Mm. Ja, alltså nej, Jag kan verkligen inte se alltså, hur objektiv man än vill ha. Alltså, jag kan verkligen inte se, se hur folk kan påstå att Last of Us skulle vara dåligt. Nej. Alltså, nu ska jag väl inte säga detta. Nu finns väl risk för att folk kommer att ta fram uh, höga och sånt. Men uh, Last of Us tycker jag uh, det är bättre än första Uncharted. Uh, nästan bättre än andra. Gjorde uh, du två med? Uncharted 2? Du menar Uncharted 2 över Uncharted 3? Nej, så svårt de två jag Jag skulle säga de är ju väldigt väldigt nära. Jag jag jag gillar läsa mer än två. Man kan mm. säga att det är varsin sida på, en, på ett mynt. Alltså det beror sig på för att man gillar nånter tre bättre än tvåan eller tvärtom. om. tvåan är mycket bättre än tre. Jag tycker mycket bättre barnor. Jag gick igenom, jag spelade igenom tre nyligen och så kollar på spelar jag igenom tvåan delvis. Och eh, jag känner att varje gång jag spelar en ny barn i 2, om bara oh det var den här även åh oh, den här mm. igen nice. oh, den här igen. Och när jag spelar 3, oh, typ, det är bara typ när det brinner i Frankrike i början där, sen är det fan tråkigt till slutet känner jag personligen. Det är så mycket hassle i för min del och jag vet många som känner så. och Min uppfattning är att de största fansen av serien säger att 2 är mycket bättre. Men jag menar, gillar du 3, en kör Men jag tycker 3 jag tycker är typ en, en åtta jag tycker två är en tio eh. Problemet med ettan är att den har åldrats extremt dåligt. Ja, det känns inte bra. Det, Fast ettan var ju alltså, riktigt bra. Ja, den var bra när den kom. Jo, men absolut. alltså, den har ju åldrats. Det är har åldrats liksom, de för mycket. Ja, ja, det eh, hade hade ju, det hade ju problem med <laughs> spelmekaniken, Det är mer problem att det är för gammalt rent alltså, grafiskt, alltså, det är väldigt många såna små grejer som, som inte... Och, och du spelar med Six Axis motorgrejer uh -huh. också, hemskt, hemskt. Man kastar granater, mm -hmm. mm. inte kul. Mm, nej, Six Axis var inte det bästa. Uh, som har hänt en handkontroll. Vi ska inte gråta blod <laughs> över den jävla lampan faktiskt. Vi nej, den är fortfarande bättre än uh, en viss uh, tablet uh, handkontroll. Mm. Um. Men om vi ska gå vidare. Jag sitter. Uh, nej, det. men alltså, jag har sagt det några gånger nu. Alltså, Last Us, Remastered. Det, äh, det, det gör verkligen uh, hårdvaran. Uh, uh, för verkligen får, uh, hårdvaran skina här. Nu är det väldigt mycket mer de kan göra till Encharted 4, det är jag vet om. Men och det vi har sett här och det vi har sett av Encharted så kommer Encharted verkligen blåsa skallen av Men. Förhoppningsvis? Ja, jag har ja, väldigt stora förhoppningar. Jag det... kommer att bli bra, folk som skriker sig att ja. typ It's happening, Rare 2.0, blablabla. Jag, jag, jag känner bara att snälla, okej okay, det kommer bli fucking, det kommer bli ett riktigt bra spel. Alltså, det, kom, det kommer bli Game of the Year när det väl kommer. Det är bara att ja, deal with it. Något i dag är den bästa studion i... Alltså, jag kan förstå att folk bär... Folk började verkligen bli oroliga när Emil försvann ja, därifrån. Men sen, sen kolla kollade då var, var Neil och Bruce med Neil, och de, Br Neil och Bruce gör med Lastavas. Last då behöver vi inte nu har det kommit låta väldigt fel men då behöver vi inte Emil längre. Alltså om ni förstår vad jag menar. Nej, det är sant. Alltså löste oss ett mörker och mer moget spel och det det gjorde det var jag saknar charter. och jag vill faktiskt ha ett sånt slut på en Charter-serien typ där det är mörkt på riktigt yeah. Och baserat på trailen vi fick nu så rocks det, bli det. det, så kommer det ja, bli Och sen under undertiteln säger ju att Det här är, är Nathans sista mm. Det ja. kommer bli mörkt och hemskt och fantastiskt På samma gång. vi kommer sitta där och bara. Alla kommer dö! Men eller hur, alltså Nathan kommer dö liksom That's it, och det är, det är ett ja, det, bra slut Jag har inga problem med det mm. Nej, men Att det ska äh, vara de ta slutet på en era så Livet att, är vårt grymt och grisen Nu kör vi nästa segment ja um, Ska vi då gå in till de här betorna som har varit igång mm. nu sedan E3. Äh, om vi tar den lilla betan först. Mm. Uh, The Crew. Uh, nu är det så här att The Crew-betan var på PC. Uh, bara säg det här innan vi börjar diskussionen. Uh, men vi ville ta upp den då för att oavsett om det var PC vi spelade och inte konsol så är det fortfarande samma spel. Mm. Uh, det som kommer att skilja sig då är ju att självklart att uh, beroende på den som min, do, min dator uh, och har det kommer att se ut på PS4-en kommer att vara väldigt stor skillnad. Det kommer att vara bättre på PS4-en. Uh, men så sagt, det är samma spel. som. Jag körde beten bara för att se vad är det för någonting. Mm. Och jag så spelade att, det på high så att min kommer tro att vi ser bättre ut än ps 4 så att vi fick båda men, perspektiven. Ja, uh, om, vi, om vi tar bort hela den här grafiska debatten i och med att det var på PC vi spelade uh, och vi bara går in på då, alltså spelmekanik och vad det finns för att göra och så vidare så uh, jag vill hyfsat hype på spelet innan av eh, det är sett just då den här sociala aspekten av det och sånt. Eh, men eh, hypen finns där fortfarande efter att testat betan under eh, några timmar. Eh, där finns så otroligt mycket att göra eh, i spelet. Men i och med att jag inte spelade med någon annan, utan jag spelade själv så kändes det lite som eh, ni för speed av det, här, av det hela. Eh, nu är jag väldigt medveten om att spela med andra. Det kommer vara mycket, mycket bättre. Det är ju... Alltså, ska man förklara The Crew så är det ju... De själva säger att det är ett uh, bil-MMO. Car-MMO. -no. Uh, car uh, och det kan vi väl köpa. För att du, du har levelar. Uh, de här RPG-elementen. Du går upp i level, du får tillgång till nya delar till din bil istället för nya armor så att säga. Och nya vapen. Uh, det intressanta här är att det, det finns, jag tror det tre, tre du får gärna rätta mig fel men det är mycket där det är men jag för att det är tre stycken olika um, uh, vad ska man säga, du har Dirt som jag kör ut ute i Udmarken uh, du har späcken som är, ja det är Ren street racing asfalt och uh, sen är det väl en tredje också jag försöker komma på namnet på den Uh, hur som helst, uh, du använder samma bil till alla tre uh, typerna av körning. Mm. Uh, det är bara det att du har uh, kits uh, så att säga. Så du går in i ditt garage och säger att nu vill jag ha köra asfalt. Och så gör de, gör de hela bilen så att den ska köra på asfalt. Det blir en helt, det blir, precis som det blir en helt ny bil. Varje bil blir i tre olika utseenden Uh, det är rätt kul faktiskt. Så att du inte behöver ha tre stycken bilar då för uh, de här grejerna. Då. Samma bil och sen har du i, uh, väljer du det kit du vill ha. Och sen då varje kit kan du gå in och uh, ändra på uh, däcken, motorn. Alltså allt sådant här klassiskt. Mm. Um, så det, det är lite åt uh, att simhållet är väl fel men det, det är som en blandning av uh, Need for Speed och uh, Gran Turismo mm. eh, i hur du eh, ändrar din bil. Du har inte lika mycket som Gran Turismo, du har inte lika lite som Minir Speed. Utan det, det är en bra mix däremellan. Det blir inte för komplicerat för, eh, eh, för användaren. Men vad känner du Markus? Marcus? Är det här ett spel? Det finns ju en del bilspel i höst. Känner du att det här är ett spel du kommer köpa och spela? Alltså problemet, den får ju väldigt tuff konkurrens för att du har ju Drive Club eh, som är gratis spel inom Panthes uh, Grundspelet är gratis så kan du uppgradera det uh, Som är också är ett socialt uh, Racingspel uh, Men skillnaden är att Nej, Drive Club har också En uh, av de här RPG-elementen med uh, uh, Uppgraderingar och sånt Sen så måste jag säga att det spel som jag förtjolningen är mest hype på Jag tror folk förväntar sig mest kvalitet från Forza Horizon 2 också Det är det, det, det spelet jag kommer köpa i höst för För att racer liksom, uh, Drive Club kanske jag ska recensera det för se om du vinner över mig men, uh, ja alltså jag kommer kom inte att inte spela The crew. Jag, jag, jag, jag tycker det var liksom det var ett alltså, bilspel med liksom RPG element och det sociala fick jag inte, inte, inte riktigt känna på och det, är uh, det, det är svårt Ja det är under beta. Ja, alltså, det, är, det, är inte, det är inte så välskapat som Destiny betan var. Så att det är svårt att få liksom en uppfattning där men Vi uh, kan bli är... ett bra spel alltså, det, jag kommer inte att lägga något team på det tror jag. Är... Alltså jag, jag är ju kvar hypen för det, men som sagt nu spelar jag på PS4. Jag, jag vill se det på, alltså eh, på, en, på PS4. Problemet eh. är att man, man måste ju ha vänner att spela med. Det är liksom Evolve, fast inte lika illa. Jag menar, det är inte, det är som man säger, liksom, om man inte har den sociala gamla att man runt tre fyra stycken varje kväll och spelar. Då blir det inte liksom, då, då blir det, det spelet man vill att det ska vara. Ah, spel, spelet var ju definitivt inte lika roligt att spela själv som det kan vara att spela med andra mm, eh, över, över en PS4-chatt. Eh, men det som säger, alltså, säg att du inte har en Xbox One och du bara spelar på PlayStation. Då har du tre val: då har du The Crew, du har Drive Club och du har eh, Project Cars. Kommer Project Cars i år? Eh, de har sagt att det ska komma i år, men eh, jag minns inte om det var datum. Ehm... Och av de tre så, är det, så går ju politikalsbordet för att det är mer åt äh, Gran Turisme-hållet. Mm. Um, det är Crew del, då alltså. <laughs> Ja, då är det ja. Crew, Drive Club, sociala spel, då har RPG-element i båda. Drive Club är gratis. En del av det. Via PS Plus. Uh, jag vet inte vad jag kommer lägga mest energi på. Uh, jag, kommer ju jag kommer ju definitivt uh, testa uh, The crew uh, när det kommer eh, på PS4. Du skulle se spelet. Eh, ja. Det hoppas jag att jag har tid till. Mm. Eh, vilket fast så jag Kommer jag köpa det. Mm. Eh, men. Eh, nej, som sagt. Detta var en PC beta. Eh, jag fick se grundkonceptet. Grundkonceptet. Eh, det är trevligt. Alltså, du har, när du kör då, från uppdrag till uppdrag. Eh, så det, finns det små utmaningar hela tiden. Slå Slalom. Massa sådana små grejer eh, Där du kan levela upp Det, ja, det, det är ett intressant spel Men eh, jag vill ha fulla versionen För att sitta och spela på en PC Med en 360-kontroller som eh, har sett sina bättre dagar eh, Var inte optimalt? Nej, det var ju långt ifrån optimalt mm. Men som sagt, jag är fortfarande hypad över det eh, Men jag är lite, lite mindre hype nu mm. eh, Som sagt Mm. Jag vet om det är något mer du har att tillägga om The Crew innan vi går över till Mastodont-samtalsämnet. Uh, nej, alltså... Nej, det är väl typ... Jag kände bara att betan kändes väldigt så här inkonsekvent och den... Jag vet inte, det var svårt att få en uppfattning om det och det skadade nästan spelet mer tror jag det hjälpte det, så att... Uh, det, alltså, det, jag säger inte att det ska bli ett dåligt spel, jag är bara inte intresserad av det längre, så att... Uh, men något jag inte intresserad av, det, det är Destiny. Ja, det... Alltså dessutom dess innan E3 för mig var att det såg kul ut men det var ett FPS och jag vet med om att FPS handkontroll och jag har aldrig varit bästa vänner vi uh, har inte ens varit i närheten av vänner men uh, <laughs> det var fienden nej, alltså det, motorikmonstret i mig uh, har verkligen funkat, jag har testat Battlefield jag har testat uh, Killzone massa annat, det har aldrig varit uh, tight och uh, fungerat riktigt bra och sen kommer Destiny och slår ner som en bomb. Och allting flyter. Mm. Ja, men det, alltså jag måste säga att det är med FPS-spel, jag konverterade tillbaka till konsoler för ungefär tre, tre och ett halvt år sedan. Tre år sedan, äh, tre och Och ähm, jag tänkte, fan hur skulle det skulle gå med FPS, tänkte jag. Och äh, det första jag spelade var faktiskt Halo. Och äh, jag, jag är fortfarande inte jättebra på FPS-spel när det kom till typ, att spela som Battlefield. Men det är något med Halo och Bungie-spel som på något sätt det funkar mycket bättre. De vet hur man gör en tight kontroll och... Ja, jag vet inte. Halo men kan verkligen bra. För kan spela, ja, men Halo och, och Destiny-spel, jag har kunnat spela FPS och känner att jag behöver inte hand, jag behöver inte på för detta för att vara bättre. Jag visst det hade det säkert varit lite bättre, det är man nästan alltid med tangentbord och så. Men det är riktigt jäkla bra och det är tyvärr inte alltid sanningen med vissa FPS-spel så det är jag väldigt glad över att det känns tajt eh, nu har jag vant mig relativt bra liksom med åren men eh, för någon som dig så förstår jag varför du tyckte att det kändes bra för att jag har funnit ett mönster att vandrig kan göra spel som känns tight och bra på med en kontroll och det är det de har gjort känns det decenniet plus så att, eh, ja det där, det där tycker jag är lite så här annorlunda hur det är från person till person för många eh, tycker att man är konstig som föredrar spela med handkontroll när det kommer till FPS liksom. öh, jämfört med, <laughs> med mus att han bord som Back in the days liksom, men man, ja. jag spelade det När, Halo, när första Halo kom ut på Xboxen Då var det klart man var ju ovan med FPS på den tiden på, Med handkontroll men Bungie gjorde det rätt från start Och liksom sen dess har det bara flytit på Så att för mig har det aldrig varit några konstigheter Och när jag spelar FPS på datorn som Titanfall Då spelar jag med en handkontroll Ja, alltså om man är vant till så Så det jag spelar faktiskt med handkontroll när jag spelade det snabbt. Origins, någon gång i sommar så lät de mig spela spelet i, vad var det, typ 24 timmar. Mm. Eh, och då drog jag ner det och jag bara, Ricka, ge mig en kontrollen Jag var fan säger du typ så här? Ett ja. <laughs> av kniven fan är PC-gamer liksom. Och, och jag var nej men jag, jag orkar inte hålla på med tentpord. Det var så länge sedan jag spelade PC-spel. Ja, var, precis. Och, visst, man upp man, man har inte riktigt den movement-speeden ibland och hit och dit. Men jag menar, nej. tillräckligt bra. Så spelar alla på konsol så, nej. Det, det var... Liksom. Jag tycker det är också Alltså det beror är är på om man är uppvuxen också jag Men jag nu är jag lite äldre ner uh, Helt plötsligt börja känna mig som en gammal gubbe här <laughs> Men alltså jag började ju, vi, vi började ju spela redan på uh, Doom uh, Quake på PC uh. Uh, Och framåt Jag, jag, jag vill jag inte ens räkna på hur många timmar jag lagt ner på Med musningen både FPS på PC uh, Så att uh, det, tog, det tog lite längre tid för mig att komma in i det Men två timmar med Destiny Och sen satt allting där med handkontroll. Men gällande det med att spela på PC. För jag spelade bara PC-uppväxten från, från att jag var ja, efter 1,64 typ. Eh, sju år. Och så spelade jag det typ att jag var 17 ungefär. Så att jag, och jag spelade Battlefield jättemycket i clan och sånt. Så jag är ändå också nötig mycket. Men det är kanske att jag var yngre då. När jag väl liksom bytte också. Om det är någon, liksom, att man har lättare att vänga sig. I don't know. Men ja, det är väl sådana här att gamla, gamla hundar att sitta. Ja, precis. Nu tycker jag att det är bara bökigt att spela med tändspår om är inte är ett strategispel faktiskt. Jag, jag tycker det är bara bekvämt med den här kontrollen. Mm. Det är inte skönt. Man har ju allt i handen då, liksom. Enkelt. Precis. En handkontroll. <laughs> <laughs> ja, men alltså, det är nu som du säger också att alltså Bungie vet, vet vad, de, uh, vad de ska göra för FPS och konsol för det, det är det de har gjort från första början mm. uh, jag ser ju skillnader mellan uh, Battlefield Call of Duty, mm. Killzone och Destiny alla är FPS-spel men det är väldigt stor skillnad Killzone istället. har ju fan ingen lockon alls så det är fan livsfarligt att spela det om du inte är van att spela FPS-spel på konsol uh, det, det är nästan värre med uh, eller, uh, Battlefield för mig Single mm. uh, Singleplay, all alltså, singleplay alltid är alltid lättare uh, oavsett men spela multiplayer, Call of Duty och Battlefield jämfört med äh, Destiny där. Det var, herregud. Äh, jag vet inte, det gick inte bra i under hardline-betan äh, på PS4. Det kan jag väl inte påstå. Mm. Äh, nej, men angående Destiny. Äh, de lade ut, äh, rätt schysst äh, statistik äh, från deras beta. Mm. Äh, 6,5 miljoner spelare. Det är inte dåligt. Det, det är en hel del. Uh, det, är den det är den största betan. Band jag har gjort det. Nu är den största konsolbetan någonsin det också. Det var den största betan för en ny IP. Uh, jag antar att varför inte bli det för någon sån här Call of Duty 24 Fräs liknande. Eller Man har Call of Duty hatnum Hatnam-beta. Uh, jag, jag gissar på till sånt något sånt. För de, jag vet jag en massa nyheter och sa om typ the biggest... Uh, bita för en ny IP. Så att, det måste väl vara något spel som haft en där som var större. Ja men alltså 6,5 miljoner, och det är, alltså det är en, en hel del spelare. Det, det är mycket och speciellt det... för konsoler, eller okej nu finns det ett ps också, det glömmer jag nästan alltid av. Men... Det, är ändå fyr, visst, det är fyra konsoler men 6,5 miljoner är många spelare. Men då tänker jag, alltså Hur mycket är en indikation är detta på hur många som kommer köpa spelet, dag ett eller i år? Och Alltså, jag, man börjar undra liksom, Kan det här bli liksom årets mest sådana spel uh, alltså Call of Duty har alltid Sin jäkla publik som köper spel. Jag, jag, sk jag skulle säga redan, redan nu att alltså skulle Limbo, säga, uh, Destiny kommer sälja mer än Call of Duty Jag tror också uh, det, alltså, i USA tror jag att Call of Duty säljer mycket väl fortfarande Men alltså fan om, alltså om det är 6,4 som spelar en jävla beta och då får vi tänka oh. på att majoriteten av tiden var att du hade, var tvungen att föra hans bokare. Och i USA var det hos vissa retailers och så sådär det är alltid lite mer kinkigt i USA. Ja, det, det var lite kaos där i början alltså. Och, och, och sen, visst, nu, sen blir det öppet liksom på slutet men jag menar om du ska känna till Destiny. Ja men det var ju bara tre dagar. Det var mm. öppet. Men om du ska känna till Destiny och liksom ha koll på betadatum och sånt, Då måste du vara rätt liksom, insatt faktiskt. Alltså liksom Kalle Svensson hör inte om Destiny så som han har haft Call of Duty så jag tror att om vi redan fick 6,5 miljoner nu så kan det mycket väl sticka över 10 miljoner i slutet av året Activision kommer marknadsföra där väldigt bra sen när det börjar närma sig Ja det här är rätt roligt Alltså fram till E3 och även under E3 så so har det inte varit så mycket marknadsföring av Destiny för att vara ett spel som ändå kommer till hösten. Mm. Det gällande marknadsföring och nya IPs. Watch Dogs det var? det var ruskigt mycket marknadsföring. Så ja de men det är, för, de... det är för att Ubisoft verkligen vet alltså pusha marknadsföring. Ja och åtta miljoner eh, har spelet sålt senast jag läste. det var nyligen. Så att. Men jag 7. tror. Vad du? Sju. Var det inte åtta? Nej sju var Okej okay, sju. Uh, my bad. Äh, äh, en miljon hit och dit. <laughs> ja precis. Ja Nej men liksom. Alltså, ja. 7 miljoner får ett nio IP är inte och fyska Nej. Om, jag, jag, jag tycker så här att Destiny är så pass... Jag, jag, jag, tror, jag tror Destiny slår 10 miljoner. Och jag hoppas att de slår Call of Duty. Men blir det, det, kommer, det kommer ju vara det mest sålda spelet. Men det kommer ändå har på get, att på 4. Jag det GTA första? Det, äh, fyr, det var det där 25 miljoner. och sådant där sjukt. Det var ju helt var en, det så mycket första ja, dagen? Nej, alltså första veckan. Jaha, nej. <laughs> men det var typ... Alltså, GTA har... Jag vill inte googla nu så jag knappar sönder tränsbordet så nu gör massa knapp ju det den här men... Nej men om inte jag minns fel så GTA hade väl en en, biljö, eh, eh, eller en miljon första dagen. sen var det Call of Duty för, hade det skeppat. de försökte få till siffror att de hade sålt bättre mm. än GTA men hade de inte. Jag minns inte. Eh, oavsett vilket. Alltså, jag, jag, jag tror Destiny toppar både GTAs och Nä, uh, Call of Duty. Nej inte första dagen. Nej inte första dagen eh, för i år. Om du tar från släppet film det du menar HD-remakesläppet ja? Nej, från förra året. Nej nej, inget kommer slå GTA. Det är svårt att göra, det är no, så stort. Ingen kommer göra det. Kommer göra det. Alltså det såldes snusk mycket i året. Det var det mest sålda mediant någonsin i världshistorien. Det är, det är mer en film. Okej, okay, jag tar tillbaka. Det kommer jag alla fall sälja mer än Call of Duty. Uh, mm, det, det är möjligt. Det. Mm. Mm. Ja, det är inte bara möjligt, det måste jag alltså, göra det. Uh... Call of Duty, det känns som att det har liksom... Uh, cool down nu. Alltså det är inte så många som bara, åh, oh, fett att peppa nya Call of Duty. Inte vad jag hör eller, nu för tiden i alla fall. Och som sagt, det enda Call of Duty har gående för sig i år, det är... Kevin Spacey. Ja, det är Kevin Spacey. Så vi som kollar på <skratt> hans Card, så bara maybe I should buy Call of Duty. <skratt> <skratt> så så kollar vi ja, hans cut sequence bara... Uh, det roliga är att uh, han sitter och spelar uh, Call of Duty i... Uh, i serien mm. på en uh, PS3. Playstation. Call of Duty. Jag var lite besviken på att han hade en PlayStation 3-kontroll i säsong två. Ja, men uh, du får tänka när att... han spelar in det jämfört med en så ni skulle skicka en konsol till honom. Spoilers Blomstrand. Vadå? <laughs> Vadå att han spelar på en PS3? <laughs> var det spoilers i serien? <laughs> uh. <laughs> Sorry. Nej, men. Uh, uh. Men om vi ska gå vidare den här rulliga statistiken över dessningar, vi börjar Snacka lite mer om spelet. Mm. Um, uh, 853 uh, 000 uh, samtida spelare. Det är inte heller helt fysiskt skam. Så som och servrarna klarar av liksom. det. Det är, ja, det är nice att deras servrar klarar av det i alla fall. Ja Nu är detta ju fyra fyra konsoler. Så att det gör man över, över fyra servrar. Mm. Mm. Men ändå, um, jag upptäckte alltså. När betan släpptes officiellt klockan 19 den 17 juli mm. så då havererade jag Och det är väl inte så jävla konstigt. Alltså, spelet är digitalt. Alla ska ladda ner det. Uh, och de, de som inte hade förelädat det fick ju sitta där och uh, rulla tummarna i bra tag. Mm. Uh, jag hade redan laddat ner förelädat det veckan innan. Du, man kan luxa lite, ja. Precis. Ja, det, det gick att göra. Uh, vi bör inte in på hur. Uh, jag hade fått koden för betan så att jag kunde börja spela redan vid 12 eh, på dagen. Så att jag har redan hunnit med sig mina sex timmar eh, när hela, allting bara brakade loss. Så det var det de... så jag, så jag, när allting har brakat loss där, så då gick jag och lagade mat och annat. <laughs> <Och> vänt, <laughs> väntar till att lugna ner sig igen. Alla bara, where är my beta? It, yeah. Men eh, jag är imponerad att Bungie server verkligen... Eh, pallade trycket rätt bra. Alltså under de första fyra timmarna av, av betan. För de uh, som kom in då alltså? Ja, PSN gjorde inte och Nej. det är jag inte förvånad över. Det har hänt för Det var med Watchdogs också. Ja, och... Men nu är det så att nu var, betan var ju helt digitalt. Alla måste ladda ner det. Då blir det höga tryck på, P, på PSN. Det är fullt... Uh... Låta det låtit få det jag fattar inte. Ja, det tyckte jag också att det var väldigt konstigt att de inte tillät det på ett smidigt sätt. Uh, nu vet jag att när det släpps den 9 september så kommer det också vara problem. Det kommer det bli. Men det kommer nog inte vara lika mycket problem för att antal som kommer köpa det digitalt jämfört med på skiva kommer inte vara lika stor. Procentuellt kommer det vara mer som köper det på skiva och då behöver du inte något annat in med skivan den ska lägga en day one patch. Då är det frågan om Bandys ja, liksom. kraschar. Alltså såhär Alltså klara den inte... betan så tycker jag, tror jag den borde ju klara retail också. Jag kommer ställa in mig på följande att eh, jag kommer inte kunna spela det spelet på 48 timmar men det är okej. Okay. Grejen är att du kan förladd, alltså köper man eh, Destiny digitalt så kommer förladdningen starta två dagar innan. Så att, mm. att, eh, ja men alltså, blir, alltså, alltså, den biten kanske funkar men jag tänker bara just alltså Burn Disorder, den, den kan lätt braka ihop alltså. Ja, men här, alltså, ja, jo, det förstår jag. Mm. Eh, det, kommer ju, det kommer inte vara i alla fall 300 000 som kommer att spela samtidigt. Det kommer ju vara en hel del. Mm. Eh, men om de server klarar 6,5 miljoner under betan, mm. var av nästan 900 000 eh, samtidigt så. Eh, ja. Jo, alltså, eh, ja, ja, Visst, det kommer säkert vara problem, det är det alltid när det är sådana här stora grejer. Det, det måste man vara beredd på. Men. Eh, de hade ju garanterat inte alla servare uppe online under betan heller. Mm. Um, jag tror jag ska att, ner till Stockholm och kolla på fucking fotbollsmatch den nionde. Det var jävligt dålig tagning. Det är väl Estland? Ja, men, det är, men det är bra att kan gå och har göra... Vad är Sverige-Estland här? EM-kval. Ja, det finns väl, det väl på tv människa. Ja, Men Jag vill gå ner och kolla på Friends Arena, vet du. Åka <laughs> rulltrapp och äta med bestick som riktiga människor. Så du kan inte äta med bestick hemma alltså? <laughs> Nej. <laughs> det det <laughs> funkar det. ju inte så. Jag det förstår är bara i man det. kan göra det allt annat ju djupande tydligen. Uh, Lite annan rolig statistik här. Uh, 88 miljoner uh, games played. Pvp uh, Det då? är väl en hel del. Mm. Uh, sen kommer kom det absolut roligast den här stat uh, statistikbilden uh, de publicerade. Uh, jag vet inte hur många som verkligen sett detta men under story, strike och exploration så listar de då uh, vad folk har gjort, alla aktiviteter och sånt. Och eh, under två timmar eh, på den 26 så hade öppnat upp månen då eh, i beton. Eh, och eh, under de två timmarna så var det 850 eh, 000 som sprang runt på månen och eh, pangade runt. Och så ser man då ruta bredvid här som står, claimed to have landed on the moon but totally faked it. <laughs> 1969 stycken. Ni får sjunga själv istället. Året är. Ni får försöka. Su <här> <här> <här> på den kameran. <här> kam men alltså det är, jag gillar trollningen där i alla fall. Ja. Uh, och sen hade det lite multiplayer stats. Uh, det? Uh, Iron Banner-eventet hade en miljon uh, spelare. Jag missade alla de här eventerna det var ju tråkigt nu ja. uh, det var, det det var det bara eventet den 26e då du fick någonting så att säga du fick en banner wow. uh, så att uh, Iron Banner nej det, alltså, det var egentligen ingenting, du missade uh, uh, det, det statistik uh, definitivt från beta mm. uh, jag var inne och kollade uh, min egen statistik då efter att betan var slut uh, under de uh, sju dagarna jag spelade så lade jag ner eh, 29 timmar totalt. Det är nästan ett helt JRPG. <laughs> ja, det är inte långt. Alltså, detta är, alltså, detta är så 29 alltså, aktiva timmar. Mm. Så eh, det är ändå rätt imponerande för mig. På en vecka? Eh, nej, ja, på sju dagar. Mm. Ja. Eh, och av de 29 timmarna så var 11, styck, 11 timmar i eh, PVP. Mm. Vilket är ännu mer imponerande för mig med tanke på min inställning till FPS och handkontroll. Hur gick det då när du spelade dom där? Uh, det gick väl upp och ner. Uh, jag slutade väl på med en kill death ratio på 0,8. Så det är väl helt okej. Okay. Mm. Jag var jättedålig första dagarna men sen kom lite Halo skills tillbaka. Så jag... Alltså man, man, man kom in i det ju, alltså, ju mer man spelade. Och man började lära sig, just då, lära sig sin egen karaktär, lära sig vapnen, lära sig banorna. Så mot slutet så blev det ju mycket roligare när man lärt sig allt det här. Jag körde bara Assault Rifle typ. Uh, assault? Uh, assault Rifle, alltså uh, full auto. Spray and Prey, ja precis. Uh, spray and pray funkar ju också. Mm, det, är det, jag, uh, det är ju det jag brukar köra Halo också. Det är bara jag kan inte sikta, oss, uh, inte sikta, oss, inte sikta såna här coola grejer. Nej, <laughs> det Du orkar inte anstränga mig, jag bara håller in och blundar. Mm, men hoppas <laughs> på att träffa något. Men är det är ännu mer så, för jag tycker skillnaden på Halo är att i Halo kan du verkligen... Det är lite skillnad det är svårt att inte jämföra Halo och Destiny. Att det, det, går, det går inte att inte göra man det. Gör ju, alltså. Man gör ju det ibland och då blir det så här att... Det jag noterade var att i Halo så har du ju den här skölden du ska dra ner först eh, och... du har du det här med. Oh, oh, jo, men just specifikt att man vet verkligen att okay, det där skottet på det stället tar ner skölden så mycket och sen när jag träffar han kanske en gång i huvudet eller typ två gånger i bröstet, då, då liksom dör han. Man vet verkligen så här, det, det, det, det funkar. Eh, speciellt om du tar har avvaktarna då men du vet, du vet nästan exakt när du dödar personen här tycker jag det är lite mer så här du, du liksom går fram med ett hörn Och du ser en person och du bara du, du bara kör och bara, och du bara man hoppas på det bästa liksom. det är inte inte lika så man slutar inte skjuta förrän han död liksom Nej precis men jag, det är inte lika systematiskt som Halo vilket jag jag vet nog jag gillar det mindre eller mer ja, jag, jag, jag, jag är lite jag, mer spray jag, and pray Jag klar varför vadå uh... Gäynen med Destiny eh, det är att det är väldigt skillbaserat. Mm. Eh, headshots gör tre gånger så mycket skada som eh, skott mot eh, resten av kroppen, mm. eh, vilket gör, alltså det är en väldigt schysst balansering för det gör att även om du är, säg två levlar under eh, den du skjuter mm. och han har mycket bättre vårdpris, börjar han skjuta dig i magen hela tiden och du börjar lägga massa headshots på honom, då kommer han dö före dig. Även om han börjar skjuta före dig. Mm. Uh, så det är väldigt skillbaserat. Så, alltså där blir problemet. Uh, i den för dem som håller på med. Alltså strunta i sikta, Alltså bara typ uh, spray and pray. Uh, och landa massa skott uh, i bröstet. Fast det är väl så hejl också. Ja, jag vet när det var alltså, något med hitboxen som känner den känns större i Halo den känns mer Ja, hitboxen är större i Halo, mm, definitivt. Det, det är väl det jag känner typ att i Halo känns det lättare att typ, dra headshots. Här känns jag bara ba, ba, ba skjuter på dem, och hoppas på det bästa drönfrack ja, typ. men det är just det det är just, där, alltså, det är just att Destiny är mer uh, uh, färdighetsbaserat. Uh, definitivt. En Halo. <laughs> ja, nu har inte jag, jag spelat inte. så mycket alltså, alltså, det är väl det bara är, att alltså, båda de spelen är väldigt Färdighetsbaserade alltså. Alltså det jag menar alltså det jag menar det att du, alltså för att överleva och, och, och i, i Destiny sätta. så måste du, måste du börja träffa så alltså halsen uppåt. Eh mm. uh, landa massa body shots. Du kommer inte att överleva. Du kommer att bli totalt sönder med dig väldigt snabbt. Uh, sen, sen visst vapnen spelar ju stor roll. Det gör de, men uh, det väldigt mycket är var du träffar. Det uh, och därför är så väldigt mycket konstig kritik uh, Destiny beta fick uh, för multiplayerdelen. Där de började påstå att det var väldigt alltså latency issues och äh, allting sånt. För att äh, de dog inte när de sköt på dem. Men äh, sen visade det sig att de höll på att skjuta på dem i, i magen istället för huvudet. Mm. Och det är väl där vi får det här Call of Duty-folket äh, äh, som kommer in där. Förhoppningsvis slipper vi dem i sen. Uh, det var väldigt konstig kritik mot uh, folk som sa att uh, betarna var alldeles för kort det var inte mycket att göra men den beta det är inte ett fullt spel uh, vad är problemet kan, kan ju, och där, där fanns mycket att göra mm. uh, beroende på om man verkligen ville utforska eller verkligen ville göra någonting så uh, nej, jag förstår inte alltså sagt det var en beta så jag förstår inte kriti vissa kritiken skulle uppkomma för folk tror att eller nästan förutsätter att du ska få hela spelet. Ja alltså. Som det, de det, det är liksom. Ja. Alltså sen är det också ett MMO-spel. Så vi får ju se liksom hur stort det är. det kommer ju konst, liksom konstant utveckla sig. Och, ja, mm, ja, eller, ja. MMO, MMO. Det, det är ett liksom. online-spel online med MMO-influensa. Ja. Uh, jag, jag ska inte gå in alldeles för mycket här. Utan vi har, uh, vi har lite specialgrejer. Som uh, kommer upp uh, under veckan på sajten här. Uh, men av det vi kan jag kan nämna här utan det för utdraget är att eh, spelet betan var bara upp till level 8 eh, när folk blev level 8 så trodde de, jaha, nu är det klart och så lade de ner det folk inte insåg, det var att bara för att du går upp till level 8 så slutar inte eh, Destiny betan utan du hade 5-6 skills till du kunde låsa upp mm. eh, för på det sättet som Destiny fungerar eh, det är att du får ju skills precis som eller eh, låser upp färdigheter när du går upp i level. Men även eh, säger du handgranaterna. Ju mer du använder din handgranat desto snabbare låser du upp nästa del av handgranaten. Eller uppgradering till handgranaten. Eh, Lekadant med hopp och allting annat. Eh, det är likadant då med vapen och, och rustningen. Ju, ju mer du använder vapnet desto snabbare låser du upp tillägg till vapnet. Uh, som gör att ett vapen börjar då med 50 attacker till exempel. Uh, och så, och det, så kan du lösa upp mer attack och du kan lösa upp massa andra grejer. Ladda om snabbare, och allting sånt. Så ju mer du använder vapnet desto mer sådana extra grejer låser du upp. Så helt plötsligt har du gått från ett mediokert vapen till ett riktigt kickass vapen genom att du det. Ja. Uh, så Det är väl väldigt såna, många små grejer som jag tror folk inte förstod. Sen tror jag folk liksom vill spela den typen av spel och grindandet och hålla på med den biten. Det kan också vara en del. Eller att de bara kände att okay, alltså, jag, jag fick bara smaka lite på tills <laughs> det var tillräckligt. Visst, alltså du ju på i vad var det, nio dagar. Oh. Uh, någonting. Och uh, där, visst, du kunde ju blåsa igenom all content på, på en dag. Uh, utan tvekan. Ja, så jag gjorde det på typ tre timmar. Alltså rent bara pv biten mm, Och sen körde jag pve ja, Nej, Ja, du, del, du hinner inte se allting under tre timmar. Okay, men men jag, jag, jag förstår vad du menar. Alltså, ja. Det är ändå samma område hela tiden. Ja. Man springer ut på om och om igen. Uh, så visst, uh, det kan jag förstå lite kritiken. Men uh, uh, nu, nu... Det kanske jag som var alldeles för, eh, hade för lite eller för mycket fritid <laughs> och lade la ner allting på Destiny. Ja. Men jag ville verkligen alltså, utforska alla systemen som fanns där, hur allting fungerade. Så jag levererade upp alla karaktärer till maxa dem till Level 8. Vilken Olympan ja, eh, kör du Vilken fattar du mest tycker för dem var alla tre? <laughs> jag kommer köra Titan. Alltså, jag, jag gillar Titan för att den har, den har, den har häftiga och höft eh, eh, eh, handduk. <laughs> uh, den är en tuff grej Men jag kommer nog köra Warlocken För att Warlockens Nova-bomb det, det är special specialgrej det är, så, oh, det är som att man får gåshud När man slänger den bara den Det är Dragon uh, Ball-style liksom. uh, Ja, det ska man väl kunna uh, säga det uh, Det negativa då Med uh, Warlocken är att den har Glide uh, uh, Titanen har en jetpack Huntern har dubbelhopp och kan bli trippelhopp så lära sig just den här gliden eh, som eh, specialhoppet som eh, kan ha Det tog lång tid. Och jag är inte helt eh, vän med den än, Men jag har börjat eh, lära mig eh, grundkonceptet på den. Eh, och sen har... Eh, nu är detta bara en ren vanity grej. hanton eh, har ju en otroligt cool cloak som du sätter på dig. Ehm... När du springer runt. Detta är bara rent utseende. Det har inget med statistik eller något sånt att göra. Utan det ser bara snyggt ut. Titanen har höftskynke. Men det ser ut som en handduk som amerikanska fotbollsspelare springer runt med. Det ser så ut, ut som helst. Och Warlocken har ett armband. Så <laughs> <Som> meningslöst. <laughs> ja, alltså, Visst, du kan få tuffa. Alltså de här alltså, legendära äh, armbanden som, armband som, som lyser. Men mm. det är fortfarande ett armband. Mm -hmm. eh, alltså, det, det, är, det står inte ut lika mycket som en, som en, som en stor jävla mantel alla King Arthur. Eller eh, ett stort höftskynke som du har på hos Titanen. Så att, visst, detta är bara en vänlite grej. Eh, det är ett FPS-spel så den ena gången du verkligen ser det det är när du är inne i stan. Då allting blir tredje person. Eh, jag kan inte basera mitt val på grund av en vänlite grej, känns det som. Nej, det är väl mer gameplaymässigt liksom. Ja. Jag, spelade själv, eh, jag spelade bara Warlocken däremot. För jag hade inte, eller tog mig inte tiden att spela de andra. Men eh, av det jag spelade mer. Och sen så har jag kollat mycket på nätet om de andra klasserna. Så fattade jag mest ändå tycker för Warlocken. Ja, alltså jag. Det, jag verkligen gillar Warlocken. Alltså, den den AOE eh, attack Du alltså, du är. Attack på väldigt stort, stort område. Eh, Titanen är ju mer. Eh, Uh, up close and personal. Fram med en shotgun Springer inte och slå ner folk. Och sen uh, tar väldigt mycket stryk. Det är lite mer åt supporthållet. Uh, tank. Mm. Om man ska ta MMO-tammer. Hantan uh, är ju ren. Det är mer DPS. Uh, sniper. St st Står längre bak. Och uh, sånt. Uh, jag vet inte. Warlocken. Jag verkligen fastnar för den. Men sen såg jag då. När Bungie visade upp. En uh, level 29 uh, Titan. Och man så uh, hur Titanens superattack har blivit helt transformerad då, från att du slår ner även i marken där du står till att bli du flyger upp i luften. Du väljer av vilket håll du ska uh, flyga och sen slår han ner uh, flygan, då, och sen smällar ner näven mark, uh, i marken, precis som Stålmannen i princip. Mm. Och det ser så tufft ut. Uh, så det Nej, jag vet inte. Jag alltså, titan, jag har ju i alla Det står mellan Titanen och warlocken. Hanton kommer jag verkligen inte göra för jag gillar inte Hantons uh, specialattack med den här gyllene pistolen. Jag har inte många som... Uh, det är väl ändå och kör pvp och rätt ofta dock. Ja, alltså det, det, är, det, är, uh, i det är inte ens uh, one hit uh, kill i pvp om det inte är en headshot. Uh, och den är väldigt skillbaserad och jag är inte där i, rent skillmässigt så att, uh, nej jag gillar inte Huntern i den uh, med, på grund av då uh, Supern uh, men så att det står som sagt nej ja, jag, jag vet inte Warlock eller Titan det är fortfarande close call uh, mellan dem eller båda två helt enkelt jag kommer ju sluta med att dra upp alla tre till en game det om inte annat får trofin, men äh, jag kommer nog <laughs> att göra det. För att, alltså, vi fick spela upp till level 8 i betan. Och av det man har sett av gubbar som är över level 8, alltså en game du upp i 20 plus. Så det är helt annorlunda. Så. Um, jag menar, nej. Jag kommer köra Warlocke från början. Sen får vi se. Titan kommer förmodligen bli två Nej, alltså om vi går tillbaka det här just med, med MMO-grejen. Alltså det du sa att man inte hade så mycket tid att lägga ner till det och spela det. Så har de ju väldigt schyssta system där att um, de har tagit väldigt mycket från Guild Wars 2 till exempel. Dels så har de här publika helt random events. När du är ute och utforskar, springer inte på öppna fält, till det, plötsligt kan det komma ner en massa ett specialevent där fiender som landar ner och ditt, ditt och alla dina kompisar runt omkring mål är att utrota alla dem. Och så får du bonus av det. Mm. Det är rätt tufft. De sker här och där och till och från. Jag fick det aldrig erfaren det. var ju något som aktiverade om man dödade en viss fiende som sprang runt och aktiverades ett event. Ja, det finns lite olika av de eventen. Mm. Och där finns garanterat ännu större variation vid lanseringen sen. Det vi vill komma fram till är att varje dag du loggar in i spelet sen nu snackar vi alltså den nionde när spelet är släppt Uh, så kommer det finnas uh, specialquest uh, med bonus XP då. Så, så delis helt enkelt. Uh, precis, det är delis. Uh, och har man då inte tid att spela uh, åtta, 9 timmar om dagen om man har ett liv uh, så kan man göra de här delisen och då blir du kompenserad för att uh, du får den här bonus XP och annat. Och uh, likadant så har du weeklys som uh, är ännu svårare men gör ännu mer eh, rewards. Som du. Troligtvis kommer weekly släppas på. Säg en fredag. Inför en helg. Och sen har du bara tid då. Med, på grund av jobb och annat. Att spela en eller två dagar i veckan. Du går in. Loggar in. Gör din daily. Eh, sen. Eh, om du då har några vänner att spela med. Så. Eh, tar du. Loggar in. Ni loggar in varje fredag. Säg har ni er spelsession då, utan fruga och barn och allt annat utan det är då den tiden ni sitter och spelar eh, några timmar och så gör ni det weekly och så får ni ut då kanske inte exakt lika mycket som alla som spelar varje dag men ni kan ändå få ut väldigt mycket av spelet mm. just av att göra de här specialeventen Det känns ju verkligen som att Bungie går all in nu med Destiny och det är, ja, definitivt. Det är riktigt nice att veta om de det är också de har ju sagt att det är ett 10 eh, projekt ja. Men då är frågan, kommer uh, vi få någonting, någonting annat från bandy under den tiden? Kommer de liksom... Det är frågan. Sku, skulle de ha... Ja, DLC-dördmellan. Ja, att DLC ja, alltså, alltså Jag tror inte det kommer vara något annat än just Destiny uh, under den tiden. Nej, Nej. De uh, sen å andra sidan, alltså DLC är med alltså, nya missions. Alltså, det kom, uh, jag tänkte mig typ för att det skulle vara Comet eller vad det nu kallades. Uh, när du den här planen uh, tioårsplanen uh, läckte uh, ut för typ något år sedan på nätet. Då var det ju uh, av Destiny som var typ något delse som gick under koden comet eller något sånt där va? Ja, den har jag helt uh, missat. Uh, Okej, okay. ja uh, det var ju uh, Där vi, vi vet att när vi beställer någon av de här uh, samlautgåvorna uh, digitala eller de är boxade och sånt, mm. så får du tillgång till två stycken mission packs Uh, nu kommer jag inte ihåg namnet på de här uh, men det, det är ju en grej som de kommer lägga till uh, kontinuerligt sådana här uh, uppdragspacks uh, där kommer ju säkert st större expansion också när de lägger till i planet och massa annat men uh, där kommer komma grejer kontinuerligt under väldigt lång tid så uh, när det är så att de går väldigt all in. de satsar allting på detta frågan är ju sen bara hur lång tid mellanrum kommer det vara innan Destiny 2 kommer om, kommer det vara varannat år eller var tredje år? Eller varje år? Ja, nej, nej varje, år, varje, det varje år kommer det definitivt, definitivt inte. Jag tror inte. Uh, under den här uh, tioårsperioden tror jag vi kan få tre spel, kanske. Om de skulle nu dela upp det. Mm. Mm. Uh, för det när jag satt och kollade på GDC-panelen. Det var årets GDC-panel. När de gick igenom uh, hur, hur de gjorde all, alla, alla rustningar och sånt. Uh, jag vet inte om han försa sig uh, men då sa han ju att under den här uh, perioden så kommer de släppa DLC och det kommer vara ett nytt spel och massa annat mm. så uh, nej alltså det, det är ett stort projekt men det kräver väldigt mycket i endgame content för att hålla kvar spelare under uh, en så pass lång tid mm, Det är just därför att det tror, kommer nya grejer jag tror att det kommer komma så här, som sagt det här kommet som dyk under att det kommer vara något så här större som kommer då varannat år eller något sånt där liksom. För det kommer liksom. Vi ser att det kommer en sån större typ av DLC. Eh, för att förlänga endgame-spelet, kanske till och med, med att höja max maxleven och liknande. Eh, ja, det blir väl mer att eh, för varje, alltså, mer för, och expansion ja, men hållet Ja, precis, en expansion blir det istället. Istället för en DLC. Liksom. Och sen då. Däremellan så får vi sån här. Eh, Uh, okay. DLC mission paket med nya strike missions uh, sådana små mindre grejer så att säga uh, för de här uh, de två man får till kommer att kosta 15 dollar om inte jag inte stycket uh, när de släpps så det är ju mer eller mindre vad mini DLCs kostar idag mm. så uh, det är väl det som det kommer att läggas till men uh, så sagt, jag vet ju om att hela, hela september för mig kommer att vara Destiny. Jag tror det blir så so för so majoriteten av oss Ja, alltså det enda som kommer i september det är ju Destiny och sen är det spårspelen. Ja, då, då föredrar jag Destiny. Ja, eh, det är ju det enda som kommer. Och sen, sen oktober kommer det nog inte bli så mycket Destiny för att oktober är inte en månad från helvetet när det gäller spel. <laughs> eh, jag har Assassin's Creed, Evil Within kommer, eh, Shadows of Mordor kommer. De vet att jag kommer länge lägga ner väldigt mycket tid med. Mm. Uh, men sen, alltså fördelen med Destiny är att i och med att du har de här dealies och weeklies så under den här när du spelar massa annat då som i oktober framöver kan du logga in en gång i veckan med din poler och göra den här weeklyn och sen behöver du inte göra mycket mer. Då får man sin lilla dos av det. Och spela ja, kanske du, någon PVP-match. Ja, precis. Alltså, och sen om det är något specialevent. För de kommer ju ha specialevent också. Mm. Uh, Precis som eh, de här du med Iron Band och Månen och sånt. Så. Eh, alltså, det är inget. MM alltså, det är inget World of Warcraft MMO där du hela tiden verkligen måste spela nästan varje dag. För att eh, bygga upp din gubbe. Med nya grejer och sånt. Utan här kan du vara mer casual som eh, Guild Wars säger. Nu eh, känns kanske lite konstigt att parallellt till PC-spel. Men det är väl det, vi, det, är det närmaste jag kan göra. Um. Eh, alltså, sagt, det känns väldigt schysst att. Eh, det är ett stort projekt. Och de kommer inte ha några problem med försäljningssiffrorna. Nej, så att, eh, de har ju, de, de har ju schissta bögare också där om verktyvis, så att. Ja, alltså. Det finns ju 10, 10 miljoner ex att sälja eh, fram till nästa år. Mm. Under, under, under 12 månader. Det är ju ska inte vara några problem för dem. Och nu är det ändå fyra plattformar. Och skulle det vara så att eh, du har en Xbox 360 eller PS3 och du och. Eh, du köper Destiny på uh, den konsolen uh, och sen uppgraderar du till en PS4 eller Xbox One. Då flyttas din gubbe över också. Ja, det är riktigt nice. Det, äv, även om du måste köpa ett nytt xbox spelet, mm. uh, man kan inte förvänta sig att du får, du får spelet gratis. Men din gubbe flyttas över. Vet vi hur det blir uh, med från betan nu? Kommer du köra Clean Slate nu? Eller kommer våra beta uh, flyttas över också? Den, den där vi vet är att uh, event från den 26 kommer följa med. De är permanenta. Okay. Uh, hur det är med resten, har de inte gått ut och sagt någonting om. Uh, jag hoppas uh, på att de kommer över, bara som att slippa spela rusha igen. Ja, så alltså Jag orkar inte spela. Uh, alltså det, det är tråkigt att spela igenom det här börjar delen i spelen varje gång man ska starta en ny karaktär. Ja, alltså. Det känns som att nu har jag lagt 29 timmar. <laughs> <laughs> sen, sen samtidigt kan jag förstå att alltså att de um, att, att de wipar inför en final. För att dels så var betan du levlade snabbare under betan mm. än vad du skulle gjort. Uh, dels så var den en Men det var ju ändå trots allt bara Men till sen level samtidigt de sista att ja precis det var bara level 8 av 20. Mm. Uh, och sen uh, Sen de sista tre dagarna så var betan öppen för alla. Ja, precis. Det är ingen som har fördelen längre Nej. för att alla var med. Men det är väldigt ovanligt att, de, att man har fått behålla grejerna från en beta till final. Ja, det... I alla fall på epc världen Det är få spel som har gjort det faktiskt. Jag kan inte komma på jag något kan, som har gjort Jag kan inte komma på något, men jag vet att det finns ja, att du får behålla så att, nej, jag, de har inte sagt någonting. Men jag, jag förväntar mig inte. Nej. Det, jag ser det bara som en bonus om man får behålla grejen. Ja, jag det blir en glad överraskning, liksom. Ja. Eh, som sagt, eh, den gearen jag har eh, på min eh, Warlock mm. eh, var den bästa gearen du kunde ha i betan. Inte illa. Eh, eh, nej, det var många. Alltså, det var, jag vet många som hade just det. Men sen är det... Jag hade inte turen med... Eh, Attack-rollsen på min, mitt vapen. Jag vet att en jag spelar med han hade bättre roll på sitt uh, på exakt samma vapen. Okay. Men just gearmässigt så hade, jag, hade vi det bästa vi kunde hitta i beten. Uh, men så sagt, lägger man ner 29 timmar så... Då bör det vara så. <laughs> då, då bör man ha hittat lite grejer. Uh, någonting som jag tyckte att de måste ändra till final det är att deras Uh, hur grejer och droppar var väldigt uh, lustig. Uh, den blev bättre från uh, mellan alfa och betan. Uh, det enda som skilde mellan alfa och betan var att i betan så fick vi mycket mindre glimma som är spelets uh, guld. Mm. Uh, det har de sänkt. Uh, men när man spelar som en warlock, ett, åtta spelat åtta timmar baken som en warlock och den enda man hittar är fusion rifles. <coughs> och jag, ha jag hatar fusion rifles. Uh, det var inte bara fusion. Uh, vad heter den här som är burst? Det var inte fusion. Fusion är det som laddar upp. Ja, precis. Fast den, nej, uh, men den, var ju, den burstade ju också när du väl hade laddat upp. Hårt. Ja, men du hade den uppladdelsen. Det var inte uh, primary-vapen som inte uh, som som uh, var tre burst. Jag minns inte. Uh, jag hittade en konstant som Warlock. Mm. Och som, som loggade in som min Titan. Och spelade två timmar. Och helt plötsligt fick jag en massa autorifer som jag verkligen älskar. Ah, Okej, okay. så är det ju du är lite klasspreciterad. Ja, då känns det lite lustigt att precis som att du har högre procent för viss typ av gear, beroende på vilken klass det är, mm. men alla klasser kan använda samma vapen. Alltså om du då öppnat upp det till att eh, alla klasser kan använda alla vapen, eh, vilket är lite ovanligt för att eh, motverka MMO gör. Och så helt plötsligt så har du extremt mycket högre droppchans på viss typ av vapen, beroende på vilken klass du är. Uh, det var lite tråkigt. För jag vill inte bli påtvingad på det sättet det, det vapen som jag ska precis. använda. Annars måste man gå och handla um, dem i, hos vendors och sånt där. Ja, och det är ju inga överdrivet bra grejer som ligger där. Nej, det är ytterst sällan. Uh, jag märkte det också när jag var inloggad som titeln och gick till den här specialvendelsen, vilket, och kollade Legendary Itensen. Så var det oftast som titeln så var det låda auto-rifles och det eh, sniper-rifles. Men var inne som warlocken ja då helt plötsligt låda fusion-rifles och sånt. Eh, och jag blev deprimerad. <laughs> ja. ja. Eh, men nej som sagt det kommer upp mer om eh, Destiny nu. Eh, fram till lanseringen. Lite... Jag kan tänka mig också att sen när spelet väl har släppts och vi har spelat ett tag så kommer det nog komma en podd bara med mindre om det. Alltså, eller ja. Det kommer, vi kommer prata väldigt mycket om det i den podden förmodligen efter spelet har släppts. Ja, det alltså där vi har en hel del planerat angående dessutom både innan och efter eh, lanseringen. Mm. Men om vi ska ta avsluta eh, podcasten nu innan det blir alldeles för långt här. Ja, det är eh, över två timmar strecket nu så att. Ja, det skulle inte bli så långt att vara planerat <laughs> men eh, så blev det. Eh, så uh, jag lägger upp uh, länkar till uh, Playstation 3-recensionen av Last of Us och dens DLC kan ni läsa det där uh, om ni vill ha om spelet. Uh, vi kände att det var inte lönt att göra någon jättestor ny recension bara från Remastered. Uh, då är det bättre att diskutera skillnaderna. Uh, och som sagt, uh, nu ska det inte ta en månad till nästa podcast. Uh, det blir förmodligen podcast efter Gamescom när vi går igenom allt som har hänt under Gamescom mm. vilket vi lär var en hel del. Så förväntar jag ingen podcast innan Gamescom utan vi tar det efter Gamescom eh, i Lunar Låter, eh, Låter bra. Så, eh, så fram till dess så eh, får ni ha det så trevligt och spela ja, under augusti. Vad ska ni spela då? Eh, Diablo 3. Och, ja, läste of Remasters. Diablo 3 släpps den 19 augusti. Och veckan därefter så släpps Plans vs Zombies. Eh, det är det ni får ha leka med. Och sen kan ni köpa en bit och så kan spela personer. Jag kommer aldrig sluta chatta om det här spelet. Det bara så. Det kommer bli väldigt chatat att tycker jag. Ja men det är bara att pusha åt bra spel så att de får göra någonting att spela på sin lilla bärbara konsol. Precis. Men med det så säger vi tack för här podcasten och på återseende. Tack. Tack hej.